Inkomma nivå, Radio 1 Radio 1 Hjärtsvärd God morgon, god morgon, god morgon och hjärtligt välkomna till Hjärtsvärd Ja hör ni mina vänner, klockan har blivit lite drygt fem minuter över sex, i fredag, full fart mot helgen, yeah! Och eh, jag hoppas att du har en trevlig morgon där hemma Jag tänkte vi börjar väl så här ja, tänk så mycket man kan göra om man har mycket pengar. Vad skulle du göra om du blev miljonär? Ingenting. Absolut ingenting. Ja, så kanske, så kanske det kan vara. Inte vet jag. Då sa, kära vänner, då har vi kommit fram till följande. Dagens datum i historien. Och vi har den 22 november idag, nådens år 2013. Libanon har nationaldag. Grattis Libanon, vi hissar den libanesiska flaggan. Och vi gratulerar Cecilia och Sissela som har namnsdag. Grattis Sissela och Cecilia, en liten tårta till kaffet kanske, var på sin plats. 1955, Sovjetunionen genomför sin första vetebombssprängning i Kazakstan och 1963 alltså. USAs president John F. Kennedy skjuts till döds när han färdas i en öppen bilkolonn längs Delaney Plaza i Dallas, Texas USA. Ja, det där är ju någonting som har spökat för amerikanerna och världen i övrigt också under all tid sedan dess. Vem gjorde vad? Varför var det en konspiration? Var det en komplott? Vad var det för någonting eh, som, som Låg bakom det här mordet eller var det en ensam vettvilling som det heter. Ja det där har man ännu inte fått reda på. Så här let det lite grann från en direktsändning som var på tv ifrån. Skotten har precis fallit. Man vet ingenting. Ingen vet någonting. Det är fullständigt kaotiskt. Mrs. Kennedy's pink suit. There's a Secret Service man, Spread Eagle, over the top of the car. We understand Governor and Mrs. Connolly are in the car with President and Mrs. Kennedy. We can't see who has been hit, if anybody's been hit, but apparently something is wrong here. Something is terribly wrong. I'm in behind the motorcade I'm trying to follow them. It looks as though they're going to Parkland Hospital. We're on the road to Parkland at this time. Secret Service Man is still spread eagle over whoever is in the car, the president and Mrs. Kennedy, and as we understand, Governor and Mrs. Connolly. At this point it looks as though it could have been one or two or even all of the people within the car may have been the victims, may have been struck by shots. We don't know. Harmon Hospital in the distance. Down no on Harry Hines Boulevard, following behind the motorcade. Ja, ah, det här är alltså en direkt sänd TV-sändning från eh, det här tillfället och det är naturligtvis väldigt svårt att hålla reda på någonting men det är väldigt dramatiskt i alla fall. The cordon of police officers running from their cars from their vehicles here. The official party as I can see it pulling around toward the emergency room. The president of the United States är dead. Jag har just talked to Father Oscar Hubert of the Holy Trinity Catholic Church. Ja, hij is dood dead he's om där det var naturligtvis väldigt frustrerande och och eh väldigt att det är ja, man visste ju ingenting och kamerorna rullade och de reporter som var ute för att då berätta om den festliga tilldragelsen hamnade då mitt i en fruktansvärd eh, situation eh, där då presidenten blev skjuten och han dog som sagt på fläcken. Ja, det var detta om detta. Det var 1963 det USAs president John F. Kennedy skjuts till döds. Vi kan konstatera att 1808 då startar en man vid namn Thomas Koch. Han grundar världens första resebyrå. Och det var att han var lite engagerad i nykterhetsrörelsen, den här Thomas Koch, och han arrangerade bussresor för sina nykterhetskamrater. Det var så det började faktiskt. Sen så arrangerade han. Och till och med en jorden runt resa eh, som då, ja den tog 220 dagar ungefär den resan jorden runt. Man anmälde sig till den och så fick man åka med Thomas Cook alltså. Eh, den resebyrån lever väl fortfarande såvitt jag förstår fast kanske inte i familjens ego. Utan det är väl som allting annat i tysk ego. 1990 då föddes Charles de Gaulle, fransk general och ledare för de fria franska styrkorna under kriget. Det vill säga 1940-44. Och han var ordförande i Frankrikes provisoriska regering 44-46. Och sen Frankrikes president faktiskt 59-69. Kan också eh, konstatera att föddes gjorde denna dag 1934 Östern Vanubring. Svensk sångare och en som väldigt många eh, tycker är väldigt, väldigt både snygg och duktig. Och det är han ju, Mads Mikkelsen, dansk skådespelare, född 1965. Och den eminent, skickliga och duktiga dammålvakten eh, Caroline Jönsson eh, föddes 1977. Eh, sen kan vi konstatera att dog denna dag gjorde eh, Svartskägg, hette han, 1718– Han var, han hette egentligen Edward Teach och han var engelsk pirat. Det finns mycket att säga om honom. Mycket av äh, de här filmerna ni vet om, om de här piraterna på senare tid äh, har ju fått äh, hämtat material äh, från den här historierna kring denna äh, kapten Svartschägg. Eh, och eh, avled gjorde också denna dag alltså 1963 John F. Kennedy, amerikansk politiker och USAs president. Det var detta om detta. Nu har klockan blivit... 12 minuter, lite drygt över 6, det är fredag morgon och det är full fart mot helgen som gäller. Ja, jag hoppas att du har haft en bra natt, det har jag haft och så är upp då, eh, med tidigt det är lite, det är inte fullt så kallt idag som det var igår eh, men det är fortfarande det är ju höst honey det är höst faktiskt eh, jag läser i tidningen Metro här. Färre föräldrar ger barn veckopeng står det. Pengar att handla för själv blir allt ovanligare. Istället då så skjuter föräldrar till vid behov. Och det är ett besvärande faktum detta för äldarna behåller kontrollen om de betalar allting säger man. Som det är Ingela Gabrielsson, familjeekonom på Nordea som säger detta. Och det där... Ja, jag vet inte. Vad säger du egentligen? Eh, jag tycker ju att man ska ge barn veckopeng. De ska få, de ska ha en stadig, inom situationstecken, inkomst. Vilket det då är. Eh, och sen har vi fått lära oss här också att eh, det kan vara bra att låta barn när de sparar också se att det lönar sig att spara för man får ränta på pengarna, har vi fått lära oss här. Eh i hjärtsvärd och då visar det sig att är man då 6 år då får man 15 kronor i veckan, då är man 7 år får man 20 kronor i veckan och sen stiger det där upp till det att man är 17 år och då får man ett snitt då på 864 kronor per månad, ja ska man ge barn veckopeng, ska de få stå för sina utgifter själva, vad ska ingå i veckopengen Och vad ska liksom eh, skjutas till utifrån? Eh, Jocke Bäckström kliver in. Du, ja. du har ju barn. Ja, det stämmer. två grabbar eh, som väl, de är ju inte så gamla men de börjar väl komma upp i åldern och de börjar uppfatta att man kan köpa saker för pengar. Ja, mm, på gränsen På gränsen skulle jag säga. Mm. Därför att jag pratar lite grann om veckopengar här. Ja. och väldigt många, man slopar veckopengar i allt högre utsträckning och så ger man istället barnen saker och ting vid behov mm. som det heter och det där tycker jag är ett dåligt system ja. eh, därför att då får ju barn ett så håller man ju fullständigt kontroll över barnens utgifter mm. eh, det är den ena grejen att man så att säga, binder dem till sig på det sättet och sen så ger man dem ingen uppfattning om pengar och sen så förstår de inte sambandet mellan intjänade pengar Och äh, att göra av med pengarna. Veckopengen ersätts då inte med månadspeng eller någon annan form av nej, nej. sparande? Ja, det vet jag inte om det sparas bort igenom för att de sen ska få en liten slant när de blir 18. Det vet jag inte. eller till ja, det, ja. men, men alltså den här kontinuerliga slanten, veckopengen, den tycker jag är viktig. Och där har vi fått lära oss också, här just i hjärtsvärd, i vår ekonomi i onsdag, ja. att äh, det kan vara bra att i sammanhanget också Till barnen ger ränta. Ja, vad roligt. Det ska jag lägga på minnet. För då får barnen nämligen uppfattningen: Om jag sparar pengar så är det ganska bra. För då kan jag få lite till här, nämligen ränta. Nu får ju då Finger få ju ränta, får ju, räntan, får ju hög ränta, får 10 en gång i månaden. En bra bank. <laughs> ja, det är lite Ebberödsbank. Men det. Det, man Men måste det, ja, sjunga Vekopengens lov i det att eh, det logiska är att de begriper att det här är vad jag har att disponera och att inte tog det räcka till Allt. Nej och uh, Figaro har nu till exempel en grej som man önskar sig hett önskar sig. Till den 24 december? Nej, nej det är inte sagt så utan det är en, en, en, en byggsats som man önskar sig väldigt hett och den har av det så fossila priset av 860 kronor Jaha. och uh, det är ju bara att spara va? Visst. Eh, nu kommer ju jul då. Visst. Här. Och då skulle man ju kunna tänka sig att man gick in och köpte den. Men det tänker inte jag göra för jag tänker inte blåsa honom på glädjen av att själv ha gnetat ihop det här under ett års tid eller vad det nu är. Eh, vilket det då kommer att ta totalt. Och om inte Figaro hittar en annan lösning på eh, det som är att betrakta som hans eh, önskan eller problem eller hur man nu ser det. Ja, vad ja. tänker du nu? Nej, men det, jag vet inte det går väl då kanske kan arbeta eller han kanske ja, kan fråga ja. mamma ja, Nej, men där, där är vi överens ja. Men när jobb jobbar kan man göra öka sin inkomst genom att gå med, med tom, tomflaskor och gå och panta och sånt där, det kan man göra Ja, tänkte jag det Och det görs ju också Mycket bra Jocke, ja. lite nyhetsuppdatering tack, tack, klockan är 17 minuter över 6 Lilla inkommer med Joc Radio 1. Hjärtsvärlden. Ja, som sagt läser i tidningen här att allt för... För föräldrar ger barn veckopeng. Pengarna att handla för själva blir det allt ovanligare. Istället skjuter föräldrar till vid behov. Det är ett besvärande faktum. Föräldrarna behåller kontrollen om de betalar för allting, säger Ingela Gabrielsson, familjeekonom på Nordea. Ja, det där är naturligtvis ett vad ska vi kalla det för? Ett ganska delikat problem. Om man nu... Ger ett barn veckopeng och då ser vi här till exempel när man är sju år så tycker man att eh, generellt så där så verkar snittet vara att man får 20 kronor i, i veckopeng. Ja, vad ska då de här pengarna räcka till? Därför när man är sju år då har man ju en viss uppfattning om saker och ting och vad de kostar och vad det kostar och inte kostar. Ska man till exempel betala sitt eh, lördagsgodis själv? Då går ju en 20 ganska snabbt, för det kostar ju, ska man då dessutom ha läsk där till, då, då, då, då blir det inte så mycket inte. Eh, ska man då betala en biobiljett själv, ja då får man väl spara kanske i... i ja, blir det en månad eller två kanske innan man får en biobiljett så ska man då dessutom ha godis till vilket alla ska ha man ska ha popcorn och, eller läsk med sig nu när man går på bio det är lika viktigt som biobiljetten. Då får man spara flera månader. Är det lämpligt det att tvinga barn till detta? Ja, säger jag. Jag tycker att det är väldigt bra att man ganska tidigt eller så fort man blir medveten om pengar och då får lära sig pengars värde. Det vill säga att pengar det är ingenting som bara finns utan pengar det måste man liksom handskas med på ett speciellt sätt. Till exempel spara, då blir 20 kronor 40 kronor nästa vecka och så blir 40 kronor 60 kronor veckan därefter. Sen så kan man ju då som förälder stimulera sparandet genom att varje månad till exempel ger ränta så har vi ordnat det hemma. Figaro han får 20 kronor i veckopeng och så får han då ränta på pengarna varje månad så får han ränta och det där det stimulerar ju då sparandet att han förstår att genom att inte göra av med pengarna Så kan man alltså få ränta som det heter. Och det betyder att pengarna växer lite grann. Mm. Och det där är ju bra. Sen så kan man ju också eh, ha ett mål med sitt sparande. Eh, det, det är ju upp till var och en. Eh, vad man så att säga vill spara till. Eh, och, och om man då hett åtror någonting. Vilket man gör som vuxen. Vilket man gör som ungdom. Och vilket man gör som barn. Ja då får man ju se till då att. Spara till det eller sätta av tillräckligt mycket till det eller unna sig det och sen så kanske ta in på någonting annat istället och så vidare. Där ska vi lära oss allt det här och inte det ganska bra det om vi får lära oss det från eh, ganska tidig ålder eller så fort vi börjar bli medvetna. Jag tycker det, vad tycker du? 0200 11 12 13 är telefonnumret och här i Metro så har man alltså spaltat upp lite grann vad som är generellt... Eh, Lämpligt eller, vad man, eller snittet kanske det är. Eh, vid, tjugo, eh, vid sju år får man 20 kronor, eh, vid 10 år 163 kronor, 14 år eh, 414 kronor, 17 år då får man eh, 864 kronor. Det är ju ett snitt det där. Ja, vad tycker du? Andelen föräldrar som ger veckor eller månadspengar till sina barn i 60-17 år har minskat från 76% procent år 2006 till 60% i år. Det visar en undersökning. Och man tycker att den här utvecklingen är olycklig, det blir alltså mindre mindre. Det betyder, det betyder ju att föräldrarna liksom ett anser sig vara bättre ekonomer än barnen genom att man behåller hela kontrollen över pengarna man ser till då att barnen inte köper några dumheter inom situationstecken för pengarna att de inte bränner det på saker och ting eh, vad det nu kan vara som man tycker inte de ska köpa för någonting eh, och, och sen så lär man då inte barnen att handskas med pengar och det där är ju naturligtvis väldigt olyckligt eh, och sen Så är det väl det att man, när man då ger en veckopeng och sen så har man då sagt att ja, de här veckopengarna förstår du som du nu får varje vecka, varje fredag till exempel eller varje lördag så får du den här veckopengen. Det ska då räcka till och sen så radar man upp ett par tre grejer kanske. Det ska räcka till lördagsgodis det ska räcka till en serietidning det ska räcka till en vad det nu är för någonting och då ser man ganska snart och inser man ganska snart att ett man får köpa ganska lite godis två man får gå och köpa en begagnad serietidning och så vidare och så vidare eller också så får man så att säga spara en, en eller två veckors veckopeng så att man kan Att säga, lyxa till det vecka tre eller vecka fyra med en redig dos lördagsgodis och eh, en härlig läsk och en, en stor härlig sån här eh, serietidning som man kan sitta och bläddra i som man har velat ha eh, och det där är, tror jag är eh, ganska bra. Vad tycker du? Du kan väl ringa och berätta hur du har gjort det hemma hos dig. 0200 11 12 13. 0200 11 12 13 är telefonnummer. Jag tar emot samtal nu. Nya Radio, Radio 1. Hjärtsvärde. Hjärtsvärde. Ja, hur är det då med veckopeng? Ska vi ha veckopeng? Vad ska ingå i veckopengen? Och vad ska man eventuellt prestera för att få veckopeng? Alex har vi med oss, hoppas jag. God morgon, Alex. God morgon, Jart. Hej du. Jag, hej, jag håller med dig. Jag tycker, jag tycker man ska ha veckopeng. Mm -hmm. jag, jag kommer ihåg, någon jag är ju utflugen nu. Jag är ju 25 års ålder nu. Okej. Okay. Men jag kommer ihåg en gång, jag hade ju veckopeng till att börja med och då hade man ju 20 veckan. 20? Gick, ja, och det gick ju till så ja men lördagsgodis och sånt. Men, ja, men, men vänta jag... ta vi vi, vi ja. stannar där. Var du, var du tvungen då att köpa lördagsgodis själv eller fanns det dessutom annat lördagsgodis? Var du tvungen, hade, hade, hade dina föräldrar du kommit överens om vad de här pengarna skulle gå till? Nej, det fanns väl ingen riktig överenskommelse så. Men, men det var väl lite sådär att de köpte ju inte lördagskodis, utan vill jag ha lördagskodis så köpte jag det själv. Okej, okay, ja då så. Men du, var du tvungen, stod de där pengarna i förhållande till- att du skulle göra någon speciell syssla hemma? Nej, men det var väl det här liksom... Vad ska man så kalla det? Allmänt vett. Att man, man tog, plockade upp efter sig och höll rent på rummet och sådär- Man kunde väl få någon varning ibland att ja, men om du inte städar rummet nu, det, det, ser, det ser inte så bra ut. Då, då kanske du inte får någon veckopeng. Okej, okay. ja, ja. Ja, men det var väl vettigt, ja. Ja, men, men det jag skulle komma till är att jag, jag kommer ihåg någon gång där, där jag räknade ut själv. Då. Jag vet jag var rätt ung då, men jag kommer ihåg att jag klurade ut att, ah men vänta lite. Om jag, om jag säger att jag vill ha hundra spänning i månadstäng istället, då tjänar mm. ju lite. Och så, och där, där fick du, och då, då gick jag och, och liksom la upp mitt... Ja, då fick du, då fick du ju liksom. fem veckopengar, så att säga. På, ja, ja mm. Och vi tyckte ju dem. Det var ju liksom, det var ju lite klurigt. Ja, ja, ja. Och, och nästa grej, det var ju där just med sparandet. Mm. Jag kommer ihåg, det var ju, det var ju lite senare då, men jag kommer ihåg att det var någon sån här, Lego byggsats jag ville ha. Ja, ja. Och, och jag var ju egentligen då för ung för, de har ju sådana här rekommenderade ålder. Jag, jag, var väl, jag var väl fem eller sex år för ung för den där, egentligen. Ah. De tänkte väl att nej, men, nej, vi ska nog inte köpa den där för tusen spänn och så kanske han inte fixar och sätter ihop den. Nej, och bara, och damma och då sa de att ja, men du har Det var ju hundra spänn i månadspeng. Om du gör så här, spara i tio månader så kan du köpa den där själv sen om du vill ha den. Eller så kan du fortsätta att spara till något annat. Ja, det är bra. Och, ja, och jag kommer ihåg den jäkla glädjen man hade när man väl hade sparat ihop de här tusen spänn och kunde köpa den här modellen. Okej, okay, var den lika bra då sen som du hade hoppats att den skulle vara? Var den värd tusen spänn? Ja, alltså, den var fan, alltså då var den ju värd mer. För det var ju, det var ju en... Man, man har ju åstadkommit någonting. Man har lyckats spara allt ja. det där själv. Mm. Och det där sitter kvar än idag. Liksom. Jag, jag, jag kommer ihåg den där känslan. Att det var, det var så jäkla häftigt att man hade sparat ihop. Och det, jag tror på något sätt att det, det smittar av sig. Mm. Mm. Man, man slösar inte pengar på samma sätt. Man får, man får tidigt en slags eh, förståelse av vad pengarna är värda. Ja, du får, ju, du får ju under tio månaders tid så fick du ju offra en hel del lördagskoder och annat. Ja. vad det nu kan ha varit för att liksom spara de här pengarna ja, men visst och, och men nu får då... jag fråga, gjorde du någonting där utöver då, då gick du och panta tonglas och fick behålla pengarna och sånt där eller flaskor ja, eller? ja, ja så, sånt där var det också man, man, fick ju, man fick ju skrapa ihop lite extra pengar och det var ju såna grejer som mm. att ja nej, men kanske kratta löv på hösten och lite sånt där och hjälpa till med hus och sysslorna lite utöver det man ja, ja, ja ja, men det var väl bra. Ja, ja men jag tycker det. Tänk då, du, Alex, alla de barn som blir, berövade den, det lyckorus som du kände när du med egna pengar i egen börs gick och köpte den här modellen som du så hett åtrådde. Ja, ja, men precis. Alltså då har man ju bara fått den. Då fattar man ju inte det, liksom, att någon faktiskt har jobbat för att du ska kunna ha den här modellen. Nej, Jag blir bra kloka föräldrar. Ja, det tycker jag. Hur har det där, hur har det där påverkat ditt, ditt eget sätt nu då att hanskas med pengar på senare eller nu som vuxen? Ja, alltså jag tycker jag klarar mig liksom, jag klarar mig hyfsat bra nu pluggar jag. Ja ja. Och, och, men, men det var men det innan jag pluggade så så hade jag jobb och så har man vant sig vid en viss standard. Jag har en egen lägenhet. Och, ja. och, och lite man, man, man, man har, har vant sig att man har lite mer i månaden man lever inte på studentmedel men jag klarar faktiskt, jag har klarat mig nu i tre år efter att jag slutat jobba och börjat studera så jag har klarat att ha kvar den här lägenheten och jag klarar för det mesta av att försörja mig helt själv ibland får, får man liksom ja, morsan jobbar i skol, skolkök så ibland så kommer hon över med lite extra mat och sånt där men ja ja, men man går inte och köper en massa onödigt skräp och kraft. Man vet att man kommer behöva de här pengarna. Ja, men, men du jobbar extra då så att säga. Gör det ja. Du gör en massa ja, ja. andra grejer. Ja, det måste man göra. Vad ja, gör du för något Nu Just nu så jobbar jag extra lite i plugget. Och jobbar som eh, labbassistent för de eh, yngre eleverna. Okej. Okay. Ja, men det är ju bra. Då förenar du ju nytta med nöje. Ja men visst ja. Fan vad bra Alex det, det var bra, det var en fin historia Tack så mycket, hälsa dina föräldrar Det ska jag göra det Ja det var, det var Alex det Och faktiskt Jag tyckte nog att Alex Hade helt rätt Han kände det här lyckoruset Som Inträdde när han Med egna medel kunde köpa Den helt åtrovärda presenten Som han önskat sig Hallå vem där? Ja, Ja, Henrik. Hej Henrik. Tjena. Jo, jag, jag, det där med lyckoruset måste jag Jag måste bara flika in lite grann en sak. Okej. Okay. Det var så att jag hade en son, han var kanske en tolv ja, år. Okej. Okay. Och alla kompisar hade ju tv-spel, men vi hade liksom inte så fett, så att han hade inget. Nej, nej, jag förstår. Och han, och han började spara och spara. Mm. Och tänkte jag fan vad duktig han är så tänkte jag så här börjar närma sig jul då tog jag lite jobb. så jag gick och köpte det här tv-spelet och skulle en julklapp ja. och då, då så var det julafton och jag var ju för fan mer liksom nyfiken på hur han var. Ja, vad som barnet ja, är vill, vill se barnet det. öppna det här ja ja där så var jag gick jag på tona. och så var det tomten kom ju och så öppnade han där och så ja tack, tack så mycket så det var i helvete Då visar han att han ju rätt på det. Han sett där innan jul. Så han liksom blåste mig på den upplevelsen. Och så är han glad. Jaha. Så jag ville ha sett hans mina hittar där under sängen istället. Men det Ja, inte... ja, ja, ja. Så att... Ja, det var jättetråkigt vart det. <laughs> Så, så kan det bli ibland. ja, ja men, men han ja. hade liksom gått och snokat där bland julklapparna. Och, och, precis. Och, och, jag hade gömt under sängen liksom. Men då hade ju sett det innan. Så jag undrar, jag skulle vilja se hans minan hittar. Ah, ja, jag förstår. Det var ju den blicken jag ville ha på julafton. Ja, ah, han blåste dig på den. Ja, ah, precis. Så, så kan det gå. Ja, ja, så kan det också vara naturligtvis. <laughs> ja, ja. Tack så mycket för det. Tack för den berättelsen. Hej då. Hej, hej. hej. Ja, kära tid. Det var Henriks historia det. Jocke Bäckström har klivit in i handlingen. Si. Si, senior. Men du? Mm. Vi har ju en liten revival på begäran. Hopp så har vi ju stan. det har ju varit ett jädrans om ja. det här jag la ju ner Smartassistan det har ringt minst ett samtal varje dag vad är Ja. och en massa mejl på det så att därför så har jag tagit tillbaks den här eminenta tävlingen Smartassistan och jag har ett antal frågor här nu som eh, du som vill vara med och tävla i stan, du ringer alltså 0200 11 12 13. 0200 11 13, ringer du eh, så ska vi se till att det blir en tävling den smartaste. Och som vanligt i vinstpotten en fin, helg till fina priser. sommaren eh, på kobben, helpension ja. med underhållning. Ja, ja, eller inte. Vi får se. Vi får se. Det är mycket nu. Nya 1,9 Radio 1 Radio 1 Hjärtsvärlden Välkommen tillbaka då till Hjärtvärd på 101,9. Ja hörni, eh, vi ska ha eh, Smartast i stan. Med oss på telefonen har vi god morgon. Enrique. God morgon! Hur står det till? Jo, det är bra. Det var bra det. Du ska få tävla i Smartast i stan. Du ska få tävla mot Rodea. God morgon! Yes. Hallå, Hallå. Rodea! Yes, jag är Här är du och här är jag. Här är levande ja, charader. Fan vad bra. ni, tävlingen går ju till på det viset att jag ställer frågorna och sen så ropar ni ett namn och så svarar ni ja eller nej. Ja. Och är det då så att man svarar rätt då får man poäng. Svarar man fel, då går poängen över till den andra. Ja. Så enkla är reglerna. Då, så, då ska vi bara ha en liten en liten jingle här. Smartast i stan. Ja, då så. Är ni beredda för första frågan? Absolut. Vi har med oss på telefonen alltså tävlande Enrique och Rodea. Då kommer första frågan här. Pratar man portugisiska i Angola? Rodea. Rodea. Ja. Ja, det gör man. Det är det officiella språket faktiskt. Har, nu kommer nästa fråga då, har regnbågen sju färger? Rodea. Rodéa. Nej. Nej. Jo, den har det. den har det. Så där fick Enrique poängen då. Varsågod, ja. helt gratis. Men de flesta ser bara sex färger. Är lite lurigt ja. det där. Ja, faktiskt lite grant. Ja. Och <laughs> ja. nästa fråga, utser statsministern ensam medlemmarna i regeringen? Enrique. Enrike. Ja. Det gör han. Det har du helt rätt i. Det är hans ansvar och utse sin regering när han har blivit utsedd till statsminister. Uh, har Universum någon ände? Enrike. Enrike. Nej. Nej. Inte så vitt man vet. Men å andra sidan, hur skulle det se ut? Skulle det vara en vägg där bort igenom då, någonstans? Nej, det finns ingen ände. Och det där är ju lite... Ä, läskigt att tänka sig Att det inte finns något slut liksom. Det är väl skönt Jo men det är svårt att tänka sig Tycker ja, är... jag, jag tycker att det är svårt att tänka sig. Ja, Att det är så ändligt stort Som det heter äh, Finns det en plats i Sverige Som heter Arslet Rodea. Ja. Rodea ja det finns det faktiskt I Tingsryds kommun Så ligger Arslet <laughs> Vad roligt eh <skratt> heter Magdalena Grafs syster Susanna. Enrique, Enrique. Jag vet inte men nej inte i andra namn Nej. Nej. Nej, nej, ja, med Magdalena Graf. Jag är så sjunga att jag inte ens vet. Det borde väl du veta väl så. Nej. nej, men jag nej, det, är, det, nej, det är Hanna. Hon har ingen annan syster. Nej, hon heter Hanna Graf. Så är det. Du hade rätt där, Enrique alltså. Okej. Har Afghanistan någon kust? En gång Ja vänta. Jag ska bara upprepa frågan igen. Har Afghanistan någon kust? Ja Afghanistan. Mm. Enrique. Nej. Nej det har den inte. Har Tyskland förläst kärnkraftverk i Europa? Rodea. Rodea. Nej. Nej. Det är faktiskt Frankrike som har det. Eh, tillhör de, de, de svenska fjällen, Bergkedjan, eh, Skanderna? Enrike. Enrike. Nej. Eh, jo. Så är det faktiskt. Det tillhör Bergkedjan, Skanderna. Eh, där fick du det en poäng helt gratis. Nästa fråga då. Den näst sista, är occidenten motsvarigheten eller motsatsen till orienten? Rodea. Rodea? Nej. Jo. Det är det, occidenten är västerlandet och orienten är österlandet. Ja. Och sista frågan, krånglar alltid skrivaren när man har som är mest bråttom? Henrike. Henrike. Nej. Jo, nu gör den. Nej, <laughs> jag tycker det. Och jag är domare. Och jag är domare. Då ska vi se hur det gick i den där utredningen ja. smartast i stan. Enrique, ja. du fick 1, 2, 3, 4, 5, 6 poäng fick du. Och Roddea, ja. du fick 1, 2, 3, 4, 5 poäng. Stämmer man på? Ja, det var nära, men ändå ja. så långt borta. Precis. Men Ni får en applåd. Tack, ja, tack, ja. tack så hemskt mycket för att ni var med och för förgyllde sändningen här denna fredag. Tack själv. Tack ska ni ha, hej då. Hej, hej. Hej, hej. Ja, det var smartast i stan det med Enrike och eh, eh, Rodea faktiskt. Enrike vann. Ja, så var det med den saken vi pratade om, veckopengar här eh, alldeles, alldeles, alldeles för en liten stund sedan. Och veckopengen är någonting som är under... Eh, vad ja, ska vi säga, den dras in helt enkelt, det beror inte på att barnen är olydiga eller, eller, eller, eller otacksamma utan det beror på helt enkelt att färre föräldrar helt enkelt väljer att inte ge barn veckopengar, nej man gör inte det, man tycker att nej men då pröjsar jag istället om det är så att det ska vara någonting det där har minskat från 76% procent 2006, då fick barnen veckopeng nu i år får 60% veckopeng Jag visar en undersökning som det har gjort istället för fickpengar så ger föräldrarna pengar när det behövs Och då tycker man att de betalar ju ändå för allting. Så varför ska de då inte? Varför ska de hålla på att ge massa pengar i veckopeng? Jo, det finns nämligen ett jävligt bra skäl till det. Att Man, man sätter upp regler för de där veckopengarna. Till exempel att de där ska, veckopengarna de ska räcka till det och det och det. Eh, och vill du ha någonting? Ja, du kommer inte att få det härifrån. Men vill du ha någonting så får du spara. Du får spara dina veckopengar och veckopengar det är ingenting som man bara får utan för att man ska få veckopengar så ska man då göra vissa saker. Och det där tror jag är, är ganska bra att barn eh, liksom redan från början får lära sig att det finns ett samband mellan inkomster och utgifter. Och att det kan vara bra att ha en sparad slant, det kan vara bra att spara, då växer pengarna och då kan man köpa sig en dyrare pryl än vad man kunde göra annars och så vidare. Det där är ganska... Tror jag förnuftigt. Eh, generellt så kan man säga att idag så får en sjuåring 20 kronor, en tioåring 163 kronor, en 15-åring 564 kronor och en 17-åring 864 kronor. Det är ju snittpengar det där. Det är därför det blir så konstiga summor. God morgon, vem har vi på tron? Hallå? Nej, där då. God morgon! Hallå? Ja, nu är det du. Hur var namnet? Mats Tjena Mats. Vad säger du då? Jag har om veckopeng och månadspengar och sånt där. Ja, exakt. Och, eh, vi har egentligen alltid kört månadspeng när ungarna var varit större då. Ja. Och ett problem som har uppstått är när man, när man som vi har varit separerade så eh, säger man att det här ska räcka till vissa saker. Ja. Och sen så håller man inte det. Du menar den andra parten håller inte överenskommande? Och då lär sig ungarna rätt snabbt att eh, ja, med pengarna så får jag ändå det jag vill ha. Ja, det är dåligt. Det är ingen bra alls. Nej, det är, och det är, ju, det är ju en dålig kommunikation då emellan mor och far kan man säga. Ja, precis. Eh. Man måste ju då säga att det här ska räcka till allt till exempel då utom vinterjacka. Det hjälper vi till med. Ja, är lite ja till exempel. Och, och skor kanske. Ja, precis. Ja. Och då måste man ju också hålla det. Annars så... Lär sig barnen snabbt. att Det spelar ingen roll att jag gör det här. Så jag får ändå det jag behöver. Ja och det har ju, ju visat sig att så fungerar ju hela samhället. Ja precis. Jag behöver inte göra någonting jag får i alla fall. <laughs> ja precis. Eller precis. Man grundlägger... Kanske inte så mycket men jag får i alla fall. Ja men man grundlägger på någonstans ett fel, felaktigt beteende genom att istället för att och då i mitt fall då så blir jag naturligtvis lite grann bad guy, men jag har konsekvent vägrat. Ja ja. Att göra det därför att det skickar så dalna signaler. Va? Mm. Så att, nej, det jag tycker, jag tycker det är bra att man gör det. Det är bra att sätta upp regler, men man måste också hålla reglerna om det ska vara värt något. Annars kan man lika gärna låta bli. Så tycker jag. Ja, ja, men det måste man måste ju vara konsekvent som förälder. Ja, precis. Och är det så att man, man har för avsikt att bryta överenskommelsen eh, som förälder, då måste man ju berätta att nu, hallå, nu gör vi så här därför att. Ja, precis. Ja, och det där, och det, det, jag förstår om det blir en, en, en situation där, går, där föräldrarna går skilda vägar, om man har barnen liksom lite varannan helg eller, eller varannan tid eller vad det nu är, att, att, eh, ja, att, att man inte tar med sig den här överenskommelsen i ja. skilsmässan så att säga. Och det är tråkigt, det är jättetråkigt. Konsekvensen, och det är inte bara det här konsekvensen är viktig i för sig då, men det blir väldigt tydligt i en konflikt på av... Ja, onekligen så blir det, det och så blir det då en, en, en som får som är bad guy liksom. Ja, lite så ja. ja, men det blir ju det ja. Därför, Hemma ja. hos morsan får jag precis vad jag vill ha Hemma hos farsan får ingenting eller vice versa Ja Ja, lite ja. Så det så. Okay. ja tack, tack, tack så mycket för det, tack för det, Nej. hej Nej. hej Jag pratar pratat och pengar, men eh, vi ska naturligtvis fortsätta att eh, göra som vi brukar Fem tankar om tidens tand. Ja hörrni, det är hög tid att gå till tandläkaren ibland. Antingen gör man det regelbundet eller inte alls, eller vid behov. Oavsett vilket så kostar den slant och kan bli hopplöst dyrt. Ett tandläkarskräck är en dyrbar åkomma. Skitsamma, nu är det full fart mot helgen som gäller. På fjärde plats, sommaren har lagt sig ner och dött. Inte ett spår finns kvar av glada skratt under parasol i solen. Nu hukar folk huttrande under paraplyer med mössorna djupt neddragna och halsdukar i många varv runt halsen. Usch och fy och värre ska det bli. På tredje plats, det är tur att äktenskapet inte är lika ombytligt och bistert som klimatet är. Eller är det kanske det? Alltså att det är som klimatet. Man härdar ut för att det blir ju bättre sen. Eller också kan man ju ta sig en liten tur till värmen och solen bara för att stå ut om du förstår vad jag menar. På andra plats, det verkar som om luften lite gått ur nationen i och med att fotbollslandslaget inte kvalificerade sig för slutspelet i VM. Men skit i det nu. Eh, vet ni på vilken tid Sveriges matcher i så fall skulle ha spelats? Mitt i natten. Då ska man ju sova, även om det nu råkar inträffa mitt under semestern. På första plats, familjerna fick till där hemma efter attacken från vinterkrigssjukan. Det är en elak jävel, det där kan jag berätta, men ändå rätt demokratiskt Den drabbar både män och kvinnor, flickor och pojkar. Inte ens den mest inbitne feminist skulle kunna få det till en dold kvinnosjukdom. Eller förresten, varför inte? Vinterkrigssjukan är säkert mannens fel eftersom man mår så jävla illa. Det var Hjärts Du lyssnar på Hjärts på 101,9. Det är Radio 1. Nida Radio 1. Radio 1. Ja, mina damer och herrar. Det har blivit så att klockan har blivit 4,5 minuter över sju. i fredag. Det är full fart mot helgen. Och vi börjar varje timme så här. Det äldre paret sitter i kyrkan och lyssnar på prästens predikan. Då säger fru? Gustav, jag släppte nyss en, en fis. Den var helt ljudlös. Vad ska jag göra? Viskade då kärringen till gubben. Byt batterierna i hörapparaten, Hilda Lilla. Den tycker jag var lite skojig faktiskt. Jo, det var den allt. Hörrni, är mera denna dag. Dagens datum i historien. Just precis det är ju på detta viset att det är den 22 november idag och den 25 november inträder ju på måndag vilket då gör att lönen inte kommer som man då hade kunnat hoppas idag utan istället för då på måndag så att det blir en, en kanske lite tom och tråkig och fattig helg detta den som stundar nu hur som helst 22 november och Libanon har nationaldag Sicilia och Sissela har namnsdag en liten tårta till kaffet där kanske Och 1955, denna dag, så genomför Sovjetunionen sin första vetebombsprovsprängning i Kazakstan. 1963, denna dag, USAs president John F. Kennedy skjuts till döds när han färdas i en öppen bilkolonn längs Delay Plaza i Dallas, Texas, USA. Han hade kommit dit precis och skulle åka någonstans. Eh, och eh, ja det var eh, väldigt mycket folk som kantade vägen eh, och den här kolonnen kom åkande eh, det var reportagetiv på plats givetvis då hände någonting, vad var det som hände förtvivlad eh, journalist försöker reda ut vad som har hänt eh, det blev naturligtvis en, en, en jättekatastrof vi ska lyssna till en tv-sändning här eh, som Där rapporterna befinner sig mitt i detta kaos. Vad är det egentligen som har hänt? Presidentbilen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 I'm pulling in now toward Parkland Hospital, coming to the approach, an officer waving me down. He's waving me around, there's a cordon. There's already a cordon of police officers running from their cars, from their vehicles here. The official party, as I can see it, pulling around toward the emergency room. The President of the United States is dead. I have just talked to Father Oscar Hubert. Last rites of the Catholic Church to President Kennedy. I asked the father, "Is Mr. Kennedy dead?" And his quote, "He's dead, all right." He's dead, all right. Uh... Där eh, denna dag alltså, fast 1963, sköts president John F. Kennedy till döds på öppen i USA. Och det där mordet, ja det tror man ju sig inte har sett liksom slutet på. Det är hur många konspirationsteorier i som helst. Och det där har lämnat ett stort öppet sår naturligtvis i... Eh, den amerikanska vardagen på något sätt på samma sätt som ordet på Olof Palme har gjort här. Även om vi här vet vem som sköt Olof Palme, men Man vill ju inte riktigt tro att det är på, på det viset att det är Christer Pettersson. Man vill ju gärna att det ska vara någonting helt annat. Ja, det var detta om detta. Sen kan vi också konstatera att en allt going strong Angela Merkel blir Tysklands president. Första kvinnliga förbundskansler blir hon 2005 denna dag. Föddes denna dag gjorde Thomas Cook. Han var grundare av världens första resebyrå. 1808 föddes han. Thomas Cook alltså. Jag ska läsa här. Jag slog upp lite grann om honom. Han var intressant. Som ung var han talare i ett dykterhetsförbund. Och som sådan så anordnade han billiga sällskapsresor för förbundets medlemmar. Den första var en tågresa den 5 juli 1841. Då åkte 500 brittiska nykterister på den här resan till en när, närbelägen stad. Han grundade sedan resebyrån Thomas Cook Son och 1900, eh, förlåt, 1872 arrangerade han den första sällskapsresan jorden runt. Den varade i 222 dagar och i början på 1870-talet lanserade han också de första resecheckarna min son. Eh, och eh, man hade speciella eh, resor till orienten som man väldigt uppskattade eh, och sedan så hade man, eh, organiserade man till och med pilgrimsresor till Mekka och han var den som började med så, här så kallade All Inclusive. Thomas Koka, så resebyrån lever kvar men nu i tyskt ego, tror jag. Sen kan vi konstatera att föddes denna dag också, fast 1890 då. Charles de Gaulle, han var ju fransk president, han eh, 59-69. Eh, och eh, 1934, då föddes eh, Östen Vanebring- och en väldigt, väldigt uppskattad vacker man eh, duktig sådan, skådespelare eh, som sätter många hjärtan i brand, en riktig trosvätare Mads Mikkelsen föddes denna dag, eh, grattis på födelsedagen född 1965 och eh, en väldigt duktig målvakt, svenska fotbollsmålvakten i svenska landslaget Karolin Jönsson eh, grattis på födelsedagen född 1977 dog gjorde 1718 en, en man som hette Svartskägg, kallades Svartskägg han var brittisk pirat, engelsk pirat han hette egentligen tror man Edward Teach och denna, denna Svartskägg, om honom har det då skrivits kilometervis av eh, litteratur eh, han var eh, en av Karibiens mest kända sjörövare och han hade en flotta när det gick som bäst för honom sådan en flotta som bestod av fyra skepp med en sammanlagd besättning på mellan 300 och 400 sjörövare och sen kan man också då konstatera att denna svart tog togs till fånga då så småningom brott lönar sig inte av en eh, Robert Maillard, mannard, som Mannard eh, vars skepp hette The Pearl faktiskt känns igen från annanstans en löjtnant och skicklig piratjägare men Svartsjägg var en man som inte gav sig och en blodig bodning övergick till en duell mellan löjtnanten och Sjöruvarkaptenen enligt sängnen så tog Svartsjägg emot 20 svärdshugg fem pistolskott innan han stupade och hans huvud avlägsnades från kroppen och hängdes på bogspröt. Det sägs att även när han hade slängts över bord huvudlös så simmade han trots sitt sju varv runt skeppet innan kroppen sjönk. Svartsjägg var ungefär två meter lång och vägde 125 kilo stor också. Nya 1,9 Radio 1 Hjärtsvärden 18 minuter över sju är klockan denna fredag det är full fart mot helgen. jag vill ha svar på gåtan gåtan var alltså de kan vara smygande, hoppslande. eller ibland tre i rad ibland faktiskt tar man ett framåt och två bakåt ja, vad säger Matti? Ja, god morgon, god morgon god morgon Matti ja, men risk att man jobbar bort sig gör ja, man aldrig i hjärtsvärd <laughs> jo eh, det där svaret eh, steg ja steg och Matti min vän du gjorde inte bort det man, eller man gör aldrig bort sig här i hjärtsvärd men i vilket fall du ska få en applåd ja tack steg alltså rätt svar ja stegen kan ju vara smygande och så kan man ju ta så kallade hoppsla steg också eh, och sen tre steg i rad det är ju tre steg kallas det Och ibland tar man ett steg framåt och ja, det råkar bli då i slutändan två bakåt istället som det heter. Det där sista, det jämför jag tyvärr Sverige som det är just nu, att man tar äh, ett fram och två bak. Ja, Matti, vi hör ju på din äh, brytning här att du kommer österifrån. Finne och Finland har ju haft, jag är beundrare utav Finland jag tycker att Finland är ett föredöme här i Norden nämligen alltså vi ska ju veta det kära lyssnare, att den finska historien Det, det är en historia fylld av stora bekymmer, hemskheter, elände. Det har varit två världskrig och ett inbördeskrig som Finland har varit indraget i. Inbördeskrig måste ju vara det absolut värsta som finns dessutom. Eh, eh, och sen så har, sattes man under klacken av Sovjetunionen efter andra världskriget för fick betala väldigt dyrt eh, till Sovjet eh, för dessutom sin två påtvingade faktiskt allians med, med eh, Hitler-Tyskland. Mm. Ja, så att det där, det där och sen har Finland eh, hämtat sig det var inte så länge sedan det faktiskt till och med var så att fin Finlands befolkning svalt i, det var soppkök man stod och delade ut soppa för att folk inte skulle svälta i bland annat i Helsingfors Ja, men det var inte länge sen, alltså Nej, men du, igår ansträngde jag mig till det yttersta och skickade min äh, andra vad hette det sån här äh, mejl Jag skrev till er. Ja Har du skrivit till. Mm. Eh, vem skickade du det till då? Ja till. Uh, Gjorde och du? Då? Det handlar, jo, och det handlar om hur vi ska komma ut ur det här jävla elendet. Äh, eländet? Vilket... Ja men det är den ekonomiska situationen. Jaha du menar det? Ja. Tyvärr är det där Vete nog lite kjört man... förstår du? Det var... Nej fan. Vet, vet du vad man gjorde i Finland på 50-talet? Ja. Var... Jag kommer ihåg. Man halverade äh, äh, sedlarnas värde. Ja. Man kallade för klippning. Man klippte hälften. Alltså om du hade en hundring då var det bara 50 spänn dagen efter. Just Precis. Och det skulle man behöva göra faktiskt i Sverige. Men vi får inte devalvera, devalvera tyvärr som Nä. vi är kvar i EU. Men vi måste få ner äh, kronas värde för att den är alldeles för stark. Vi kan köpa fem timmars arbetsinsats utifrån med en timmes arbete här i princip. Och äh, ja, vi hade negativa effekter också om kronas värde skulle gå ner. Men då skulle vi kunna skapa arbete här. Ja, det skulle vi kunna göra. Och slippa köpa de här billiga t från fjärran östen. Ja, absolut. Mm. Ja, men det är på ras istället. Vi har ju provat det där faktiskt. Men, men tyvärr så är det ju det att svensken har ju över tid så att säga blivit ganska ska jag kalla det för, inom citationstecken då, ett övergripande ord, lat. Den, den vill inte jobba därför att den får ju pengar bara istället. Det behöver ju inte göra någonting. I andra länder om man inte jobbar, då är det ju faktiskt på det viset att ja, då får man inga pengar. Vår arbetsinsats är för värdefull jämfört med andra länder. Ja, är det det egentligen? Ja, ja, men det är det. Re rent. Uh, ja, men, uh, resultatet är ju att vi kan inte tillverka någonting. Och absolut inte för export. Men läs mejlet också. Jag har ja, jag ska, ju... jag ska göra det. ska göra det Absolut. Ja, uh, däremot så vill man ju nu i Sverige här försöka kom i, uh, försöker man ju nu, uh, få kontroll på de så kallade svartjobben. Man menar att eh, Sverige förlorar minst 70 miljarder kronor i skatteintäkter på grund av svart arbetskraft. Det stämmer säkert. Jo men å andra sidan eh, är det då, det där är ju den beskattningen som, som är så att säga på, på inkomsten. Men sen de här pengarna eh, som folk då tjänar svart, de gör de ju av med så att det, går, det blir väl moms på andra sidan som man får in på andra sidan kan jag förmoda precis precis ja ja och det är framförallt tror man svartjobben ute på arbets byggarbetsplatserna som det här eh, Som det här förekommer och vi måste skydda seriösa företag från oseriösa konkurrens, os, oseriös konkurrens och det kan man bland annat göra genom att utvidga systemet med en personalliggare, säger man från Skatteverket. Det ska komma i januari. Ja, vi får se vad som händer. Ja, vi får se vad som händer därför att som det visar sig nu va. Eh, så, så är det ju så att eh, all den här byggnationen som vi har, om vi inte minst tittar ute på vägar och sånt där så, eh, så är det ju det att där kanske man eh, skulle må ganska bra utav att få lite konkurrens utifrån seriösa eller oseriösa, det skiter jag i bara det blir klart någon gång Ja, men jag skulle inte sätta mig jättesnabbt för att tåg idag i Sverige med tanke på rälsen Nej, det måste vara. Det, det finns ju en massa, en massa fel i, som man känner till men som man då inte har åtgärdat. Det är det det du menar? Ja, precis. precis. Men, uh, hur fast kan man sätta sig ett åk som K200-300 uh, klick? Ja, nu gör inga svenska tåg det, men de gör 200 i alla fall. De planerar ju, ja, 200 för varandra kan man komma. Ja, det kan man göra faktiskt. Ja, det där, det är självklart, det är ju obehagligt, det är det ju, alldeles sent. Du, Matti, min vän. Tack så mycket. Tack för ditt samtal Matti. Det var Matti det som dessutom svarade rätt på gåtan och gotan, svaret på gåtan var ju steg. De kan vara smygande stegen hoppslande steg. Tre rad. Ja, det blir tre steg. Det ibland tar man ett steg framåt vilket då resulterar i faktiskt tyvärr att det blir två steg bakåt. Ja så kan det vara. Ja hörni, nu vill man alltså från skattemyndighetens sida eh, få bukt med det här med svartjobben och handen på hjärtat hur pass intresserade är vi utav att skattemyndigheten ska få ordning och reda på det här med de som kallade svartjobben och vad är då att räknas som ett svartjobb eh, Ja, ett svartjobb är ju naturligtvis där du, där du eh, gör någonting och så får du betalt och så betalar du ingen skatt för det, det är ju det som är svartjobbet man gör det så att säga utan kvitto. Och så är ja så är det ingen, ingen skatt på det. Och då menar man att man förlorar skatt på 70 miljarder i det här landet. Ja, jag vet inte. Vi har med oss på trån kanske. Vem där? Tjena. Hallå? Ja, det är Johnny. Tjena Johnny. Tjena dig, Jo, jag tänkte på det. det är... Din gamla svartarbetare. Ja, jo, för fan, Det är självklart. Men jag jobbar vitt också. Så jag kör mina åtta timmar och sen... Efter jobbet, då jobbar jag svart i och med att är du, är du hantverkare? Uh, ja, precis. Okej, okay, ja då har du den möjligheten för det är många ja. runt omkring som vill ha hjälp och så tar man det kompisvis. Ja men man måste ju det för att det är mm. ju faktiskt jävligt dåliga löner. Men det går inte runt. Jag menar matpriser, hyra, bensin, allting stiger. Men lönerna hänger ju inte med. Nej, nej så kan och det, det ju vara. Ja, och så pratar man om att det är så jävla bra med konkurrens. Då undrar jag vad är det som är så bra och vem tycker att det är bra? Ja, vi som, vi som, som köper tjänsten... Vi, ja, vänta, för jag svara? Vi som köper tjänsten tycker att det är bra med konkurrens. Ja, men vi som jobbar och sliter ut våra kroppar. Vi är bara en jävla slavar då och så, eller? Nej. Nej, men det blir det ju. Ja, det det. Jo, det det. Men, men, men... Och så tar ja. man din arbetskraft från Polen. Det är bara för att hålla ner i våra löner ytterligare det där. EU är ju bara skapat för att företagsledare... Ska kunna fylla sina fickor ännu mer. Ja, jo, jo, jo. Det är jo. Ja, ja. folk är så jävla naiva. Ja, men därför var jag också emot det här med EU själv. Så var jag, ja. jag emot det här en gång i tiden. Men var det, det var ju det väldigt många som röstade fattigt, för det här med EU. Om jag inte minns rätt så var det bland annat det socialdemokratiska partiet som... Tyckte ja, men det är att... de värsta jävla skivarna för fan. De skyld säger att de är parti. Det är ju jävla jättekapitalist -svinier. Ja, hela jävla högen, varenda parti förutom SD då, men då är det ju, för de har inte blivit förstörda en av de där dårarna <laughs> ja. när de kommer in där då kommer de också bli likadana och så släpper de allting och så sitter de i samma båt och bara med vem är det som styr allting vi är skyldiga någon pengar i här landet ja. vem är det som lånar ut pengar USA är skyldiga, alla länder är skyldiga pengar till vem och vem är det som då styr Det är ja. regeringarna som styr. Det är ju äldrenären som är Ja, men så är det, så är det. Du min du vän. Vad det är det som pågår? Du, jag skulle gärna vilja prata mer med dig, men nu ska vi tyvärr ha eller tyvärr ska jag inte säga, men vi ska Nej. ha nyheter här. Ja, det är bra, det fick jag vädra lite. Ja. <laughs> Tack okay. så mycket. Ja, Hej, hej. Hej. Ja, jag pratar svart jobb. Är det möjligtvis så att den här EU, då som har bidragit till att man flitt, fritt får flytta arbetskraft, varor och ja, boende lite härsan, tvärsan, som man själv håller, ja, som man själv tycker är bra. Och är då Sverige ett väldigt bra land att komma till? Och är det så att har vi mera eh, svartjobb i det här landet än vad man har annars? Jag har ingen aning om det. Jag bara vet att det står i tidningen här idag att man undanhåller. Eh, varje år inte undanhåller utan varje år förlorar Sverige minst 70 miljarder kronor i skatteintäkter på grund av svart arbetskraft. Ja, eh, jag vet ju inte riktigt hur man räknar då men jag kan väl tänka mig att det är väl den här källskatten man tänker på, eller var det nu är. jag vet, jag har ingen aning jag kan inte sånt där, men eh, lite får man väl in på eh, momsen i alla fall, nu lyssna på hjärtsvärd. 101,9 det är Radio 1 0200 eh, hur är det, är det bra med svartjobb är det det som håller julen, eh, smörjer julen, eller är det käppret åt helvete eh, 0200 11 12 13 12 Radio 1. Rättsvärd! Right. Right. Right. Kan det vara så att, att svart jobb smörjer maskineriet lite grann? Skattemyndigheten här i landet menar att staten går miste om minst 70 miljarder årligen. Och det är ju pengar det också på grund av svartarbete. Niklas har vi med oss på tron, hoppas jag. God morgon! God morgon! Ja, Niklas! Uh... Det jag funderar på det är liksom med staten eller skattemyndigheterna att så jävla dum att de inte har fått ögonen öppen för det här problemet förrens nu, då tycker jag det är så jävla skandal. Jag, menar, jag är egen företagare inom byggsektorn och uh, försöker göra så gott jag kan och sköta mig mm. enligt alla konstens regler. Men bara för att berätta, jag håller inte på med privatmarknaden för det är. Det, det går inte. Jag kan inte konkurrera med privatmarknaden. När du säger privatmarknaden, vad är det för något? Ja, det är privatpersoner. Rotjobb. Okej. Okay. Jag vägrar göra ett rotjobb. Så att om inte du kan erbjuda som företagare att fiffla med rotavdraget, så får man inte jobbet. Mhm. Mm uh, så jag väger att göra de där jobben så du menar att kunden vi som använder oss av rotavdraget vi ja, vill gärna ja, att, att vi utnyttjar rotavdraget och vi ja. vill gärna ha ett så mycket högt rotavdrag som möjligt och betala ja, så ja, lite ja, okay, jag fattar. och sen uh, vad heter det Bara för att jag brukar kunna jämföra som jag brukar säga uh, om man jämför vilken konkurrens vi har med de här utländska firmerna Mm. Eh, som inte betalar skatt i Sverige. Som inte betalar. Alltså, väldigt, De köper ju inte mycket grejer här i Sverige eller Utan de åker bara hit och arbetar och lämnar landet med pengarna. Ja, men seriöst. Eh, ja, så är det absolut. Mm. Men eh, om jag ska konkurrera med dem. Då det, alltså, som jämförelse. så ska jag köpa en gammal bensinmark. Ja. Om jag köper en sån på Skoj. Och sen köper jag in bensin. Mm. Fyller pumparna med det. Och sen säljer jag det för halva priset. Betalar ingen skatt moms. Försäkringar, eller någonting. Så att jag köper en sån bensinmakt mellan två andra bensinmackar, Tror du det ska bli livad? Mm, jag tror jag Ja, då skulle du se på vad men... men det är den konkurrensen. Ja, men det där, det, där är är lite grann, det där lite grann säger sig ju självt att eh, vi har ju en situation eh, där vi har en fri arbetsmarknad. EU har ju sett till då att man får etablera ja. sig här sånt värsan. Om man har fri arbetsmarknad, som arbetare får man flytta och jobba vad man vill så att säga inom ramen för EU. Oh. Då, kom, då, då är det ett jobb som ska göras, och så kommer ett polskt bolag, eller annat, det kan ju vara från var som helst ifrån egentligen, inom EU. Oh. Och så lägger de ett, ett anbud, och så får de så lägger de ett anbud som då är 30, 40, 50 procent lägre. Äh, än, än äh, det svenska bolaget kan göra. Och varför kan de göra det? Jo, därför att de betalar lönen i Polen till de här ja. polska arbetarna, och den, eller annorstädes, eller Estland, eller Lettland, och den lönen är betydligt lägre. Oh ja. Mycket, mycket lägre. Eh, och det betyder att de som kommer och de som kommer hit, de, de jobbar ju på samma sätt som vi själva gör när vi åker till Norge. Vi jobbar ju som satan i gatan för vi får mera och vi sparar och så vidare. Så jobbar vi en kort stund och så åker vi hem. Ja, det är så det går till. Absolut. Absolut. Och, och då är det klart att, att eh, det kan ju inte den svenska eh, arbetsmarknaden eh, konkurrera med. Det går ju inte. Nej, absolut. Men alltså när staten alltså de säger att de förlorar alltså skatteintäkter. Det finns ett stort jävla vägbygg uppe i Sönsvall nu. Ja. Eh, om staten vill kolla på hur de förlorar skattepengar. Ja. så kan de ju för fan titta på hela det jävla projektet. Asso. Det är ett irländskt bolag som har fått den entreprenaden på bron. Ja. Och det är Polsk arbetskraft som bygger skiten. Okay. Eh, där, där kan de alltså se sin egen jävla, alltså egna jävla fel att det är så det går till. Jo, men å andra sidan så har ju då de som har beställt bron de har ju också en budget och den budgeten eh, måste ju de hålla och därför så går ju de på lägsta anbud. Mm. Naturligtvis gör de det men de har ju inte snackat de snackar ju inte med sina kompisar på skattemyndigheten. Nej, nej. Det är ju just den grej men alltså, så har du sådana jävla partier som Miljöpartiet som ska stimulera, vad heter det arbetskraften på infrastruktur alltså det är så jävla skolexemplar på hur jävla dum vi är i det här jävla landet För att om vi hade varit, alltså en svensk bolag hade varit se en halv miljard dyrare ja. eh, på det där anbudet men med svensk arbetskraft vart hade pengarna hamnat? Jo, men du vet, du får ju inte göra så heller. Det har ju EU Nej, sett jag till. Vet, jag vet, det är ju EU. Det är alltså jätteduktigt. Mm. Jag, jag men där är ju, där tycker du och där är ju bland annat då Miljöpartiet. De är ju väldigt, var ju väldigt inga förespråkare för det här med EU. Ja, men de är så jävla dum. Så att, då är alltså, hur fan de kan sätta en snorhyvel som inte har varit med ute på marknaden. Alltså, de måste ju kliva ut och se verkligheten. Är de så satans som Oj! Nu kommer de på att utländsk arbetskraft kanske eh, inte stimulerar oss som försöker göra rätt för sig. Mm. Ja, men så, det är så, så där, dumt. Det är de så satans dum? Ja, men som därför, som därför att ja men så så dum är de faktiskt. Ja, jag är från <laughs> Jo, men så dumma är de faktiskt. Och, och det, det, det det facket förstörde tidigare, det förstör nu EU. Ja. Absolut. Så ligger det till tyvärr. Ja, oh, det, var hej, ord, det var ord i Får inga viser. Det var ord i rättan tid. Oh. Och jag tycker att de här politikerna som vi nu pratar om, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, överhuvudtaget oh. hela riksdagen, hela regeringen, borde kanske åka upp dit till Sundsvalls trakten och titta på det här bygget och ställa sig frågan ett, har det här stimulerat den regionala arbetsförhållandena nej det har det kanske inte gjort eftersom det är polska arbetare och jaha är det ett irländskt bolag som har fått själva den här till, möjligheten att bygga det här vad märkligt, ja men då blir det väl inga pengar här och inga arbeten heller nej. utan det bara utarmar samhället ytterligare tack för kaffekyss med arslajö Fy fan vad dumt. Bara för att verkligen göra det tydligt på det här. De bygger bron 200 meter vid brofästet. Mm. så har vi Sundsvalls betongstation. Mm. Så, jättestora silos. Vet du hur många kilo betong de har fått sålt i det här? Nej. Noll. Mm. Utan det är billigare att ta dit en polsk station och bygga upp. Ja. Så att vi tjänar jättemycket pengar. Och miljömässigt, det måste ju vara jättebra. Mm. Jo, ja men som det sagt är som sagt de gör ju inte de här de gör ju inte de här och det, finns, det här finns ju i Sundsvall som du säger, det här finns överallt såklart. Ja, absolut. Ja, ja det går som det går. Eller det går som, som de säger det. i visan det går så länge som det går och sen så går det inte alls. Ja men om inte folk får på ögonen och säga att det går jävligt fort neråt nu mm. då är det fan åt helvete, alltså då kommer det gå i käppret åt helvete. Ja, Tack så mycket för det. Det var ord och inga visor. Trevlig helg för övrigt får vi väl ja, önska varandra. varandra. Tack ska du ha. Det, okej. Ja, det där var inte roligt att höra. Joka klivit in i handlingen. Han var väldigt upprörd den här inringningen. Ja, jag hörde det. Han är från Sundsvall och där har med ett stort vägbygge och man ska bygga en stor bro. Ja just det. Så Jag förstod nog resten jag kunde lappa och laga lite. Och det är inga regionala svenska arbetskraftkontrakten som arbetar där. Bara polsk arbetskraft. Det är inget svenskt bolag som står för där Det är ett irländskt bolag. Det ligger en cementfabrik intill där 200 meter ifrån den här bron som man ska bygga. Den har inte levererat någon cement överhuvudtaget utan de har man byggt upp en polsk cementfabrik alldeles intill för att ordna den detaljen. Säkert väldigt pålitliga. Ja, säkert väldigt pålitliga och kanske borde förespråkare för den här utbyggnaden av EU, regionalt arbete och så vidare. Och så vidare Framförallt Miljöpartiet. Ta sig kanske en liten titt på det där. Nya 1,9. Radio 1. Hjärtsvärde en Metro varje år förlorar Sverige minst 70 miljarder kronor i skatteintäkter på grund av svart arbetskraft. Men det går att komma åt en stor del av fusket menar Skatteverket. Ja det är den ena, ena är grejen. Att det jobbas svart och det är framförallt nu byggbranschen som man är intresserad av här. Det är den ena. Ena grejen. Sen har vi då den andra grejen, den som inte är så att säga svart utan som är helt då legal eftersom svart är förbjudet. Så har vi den legala verksamheten där ett företag, vi hörde här ifrån Sundsvall Man ska bygga väg, man ska bygga bro och så vidare där. Det läggs ut på entreprenad, ett irländskt bolag för entreprenaden. Och eh, man tar upp arbetskraft ifrån Polen för att göra jobbet. Alltså, jag vet inte hur många som går åt till det där, men det kanske låt oss säga det är hundra man och hundra grävskoper och hundra schaktmaskiner och vad fan det nu kan vara inte vet jag. Men det betyder ju att det är väldigt mycket eh, skattepengar som Sverige går miste om där också. Därför att de här arbetarna som, eh, som då kommer hit, de är ju här för att jobba så mycket går att göra av med så lite pengar som möjligt för att sen åka hem och hämta ut sina pengar som är utbetalade i till exempel Polen eller Lettland eller Estland eller var de nu kommer ifrån. Där löneläget är ett annat. De får betalt som de ska men enligt tariff som är i det här låglönelandet. Ja, och då får ju Sverige in lite, lite pengar. Får in kanske via. Det köps ju lite grejer kanske. Man får in lite grann via momsen, men mycket blir det inte. Alltså har man då eh, från svensk sida, och tack vare EU gjort så att man har förstört också för sig själv. Jag vet inte hur många miljarder kronor som försvinner den vägen så att säga. Och det är ju skattemedel men det är också, sen måste ju de här människorna trots allt, de som eh, som bor och inte får jobb. De är ju då, de får inga jobb. Då är de arbetslösa. Eh, jaha, då ska de gå kurser. Det ska vara betalt. Eller också, finns det inga kurser, då ska de ha arbetslöshetsunderstöd. De ska ha socialbidrag. Men de ska också ha sjukvård. De ska ha skola. De ska ha vägar. De ska ha ditten. De ska ha datten. De kostar att underhålla. Alla människor kostar att underhålla. Och det bästa är ju om människan kan underhålla sitt eget liv och levande och inte så att säga leva på det allmänna. Men staten. Har alltså försatt sig i den möjligheten att, eh, eller i den omöjliga situationen, och samtidigt så gastar man och skriker om att Sverige förlorar 70 miljarder i skatteintäkter. Ja, men hur mycket har vi förlorat själva genom vårt jävla helt och hållet, aningslösa beteende? Det kan man ju fråga sig. Det tror jag faktiskt är ännu mera. Ännu mer pengar. Eh, vi ska se om vi har med oss på tråden. Det hoppas jag. God morgon Richard. Ja, god morgon, god morgon. Hej då. du måste läsa lite grann och lära sig. Det är inte bara eh, polaker som jobbar i Sverige. Nej, nu, nu sa inte jag det utan så sa och lättländer och, och, och ja. låglöneländer. Ja. Ja, jag är själv från Polen. Och jag har sett med mina ögonen som Skanska bygger massor massor i Polen. Mycket. De bygger motorvägar, de bygger det, de bygger det. Vi skulle polacker, vi också också arga. Det är Skanska som tar hand om själva bygget, eller hur? Ja, men det är inte svenska arbetare där nere, va? Nej, eh, hur vet du? Nej ja, men jag frågar. Och det är Skanska. Jo, men är det svenska, är det svenska vägarbetare? Jo, en del är säkert svenska vägarbetare. Det tror jag inte. Det är lite folk som går och sprätter där med hjälp på huvudet och kostym. Det tror jag att det är. Några chefer. Men sen tror jag att de som gör jobbet är nog polackarna. Jo, det är en del pengar försvinner till Sverige, eller hur? Det tror jag inte. Jaha, oh, oh, kyrkan. Uh, tror du att de snubbar med kostymer, de bara står och har tio kronor i timme? Nej, det tror jag inte. Nej, men jag, jag tror att det är... Ja, det, det är ju skitpengar, men jag tror, jag tror nog att Skanska, som gör ja. jobb utomlands... Jag tror inte att de pengarna kommer Sverige till godo, det tror jag inte. Och sen, andra sidan. Svart arbetskraft. Det är moralen som sprack i Sverige. Ja, alla vill vet. Alla vill tjäna lite pengar. Om du, till exempel, säger... Okej, okay, om jag har lite eh, tusen kronor billigare... Ja? Oh? Den tusen kronor varje svensk har i ficka. Mm. Och det är, ju, det är ju tyvärr det att eh, det har ju blivit fruktansvärt dyrt. Att leva i Sverige jämfört med jo. många andra länder. Därför att Sverige har sålt ut sig på ett sätt. Och, och vi har otroligt mycket folk som går arbetslösa i det här landet. Vi har väldigt många människor eh, som lever på bidrag i en annan form. Vi har väldigt många människor som ja, går på kurser som det heter. Vi har väldigt många människor som studerar som det heter. Eh, Och det där, det där ja, utarmar det. ju Sverige. Men vi har en jävligt hög moral fortfarande i Sverige. Så att vi, vi jobbar på, vi gnäller och vi gnäller inte. Men vi lånar, vi lånar och vi lånar och vi lånar och vi lånar. Och frågan är hur länge orkar vi med det här? Ja, och det lånar sig fortfarande att anlita svart arbetskraft, eller hur? Mm. Men det kan väl vara så att för att människor ska ha råd och tycka att det är roligt så tänker man, vad ja, fan, jag tar ett svartjobb jobb istället. –Ja, just det. Mm. –Ja, intressant. Ett... Richard, Richard, ja. vi ska prata ja. med Pelle. –Okej. Tack. Yep, –Tack. –Pelle. –Tjena. –Tjena, Pelle. Vad säger du då? –Ja, jag är svartjobbare. –Du är svartjobbare emellanåt? Är emellanåt. Är –I byggsvängen. –I byggsvängen, jaha. –Och det har att göra med bland annat att jag är nästan 60. Och i de här skanska, de här vill inte anställa svenskar man tar in på lacker och sånt där och det är väl inget fel med det men det är en jävla sned Ja. Och så blir man arbetslös så ska man gå till de där kärlingarna på Arbetsförmedlingen och det är inget roligt. Nej. Det är som en schimpans där va? och jag skiter i A-kassan. Men då blir de konfunderade när man inte tar ut några bidrag. Ja. Då stänger de av en från försäkringskassan. Varför det? För att du inte ja, tar... Bara för att du inte tar några bidrag och inte går dit. Nej, nej, jag förstår. Ja, men det är så larvet. va. Men det är som man säger. Konkurrens är väl okej, okay, men det är ju inte på samma villkor. Nej, det är ju det. Det är inte på samma villkor, nej. utan och det är på helt de... andra villkor. Det kommer gå ett hälskutta för ungdomarna och sånt här. De kommer inte få jobb och så kommer det bli tredje klassens samhälle medborgare byggsvängen många. Ja, det kommer att bli. Jag tror att se, ja. Sverige kommer att bli ett tredje klassens land här i, i, i, i, i Norden också vad det lida. Och de här skanska i Polen va. Till slut har de de har ju polacker såklart va och sen har de svenska arbetsledare men till slut tar de in kineser. Mm. För då är de billigare än polackerna. Ja det är de och de tar in, i Polen tar man in från Ukraina vet jag. Ja exakt va, så det mm. där är ju ett jävla sätt. Alltså då kommer de hit va, så blir det blir stor... Ja det jag vet inte fan är ju där, det kan man inte rösta på. För det nej men det en... gjordes ju det och det kan ja. vi, nu kan vi inte göra oss av med det heller tyvärr. Han ja, kan man, vi, vi är ändå ett land. Ja så ja. man nej vad händer då? Ska de anfalla oss? Ja, jo. Det men, ja, ja, men du ah, vet, då, men, förlorar men. Ju, då förlorar ju alla de här fina människorna sina jobb när det är i Bryssel och sådär. Exakt, ja. mm. exakt, exakt. Du Pelle, tack för ditt samtal. Ja, men jag fortsätter jobba svart. Gör ska så du. Nu? Hej då, hej då. Hej, hej. Ja, klockan börjar dra upp mot åtta. Vi ska ha nyheter här i Gärtsvärld sen klockan åtta. Då ska jag ju minst bege mig ut i taxi. Eh, och jag har en... Eh, gäst idag som jag vet att ni är väldigt nyfiken på, nämligen en god vän till mig som jag ska åka och plocka upp. Han bor på Gungsholmen, minns Du lyssnar på Hjärtsvärd på 101,9. Det är Radio 1. 101,9 Radio 1 Hjärtsvärd Hjärtsvärd God morgon, jag heter Kim Kärnfack. Idag är det fredag. Det är fantastiskt. Det är full fart mot helgen. Det ska bli riktigt skönt med två dagars ledighet. Om du som jag känner fredags känsla så håll kvar den klockan nio. Då är Hjärt tillbaka. Han är ute och åker taxi nu. Och Då så kör vi väl roliga timmen som vanligt. Men... Medan jag försöker få tag på Hjärt som faktiskt sitter i en toppcarp på väg någonstans för att hämta någon viktig person så ska vi göra det som vi brukar göra vid den här tiden vi börjar så här. En man beslutade att bli munk och sökte upp ett kloster där huvudregeln var tystnad. Han fick bara säga två ord under varje decennium. Efter tio år kallade Abbotten honom till sig och sa Du kan säga dina två ord nu. Munken svarade Maten kall och gick. Ett nytt decennium gick och den här gången som mannen. Sängen hård. Efter ytterligare tio år kallades munken än en gång till abboten. Jag slutar, sa han. Abbotten svarade. Jag är inte förvånad. Du har klagat ända sedan du kom hit. Ja, det var det. Vi kör vidare. Dagens datum i historien. Idag är det den 22 november och det är också Libanons nationaldag. Grattis till det. Cecilia och Sissela, ni har namnsdag idag. Hoppas ni blir uppmärksammade på bästa sätt. 1955, detta datum, alltså 22 november. Sovjetunionen genomför sina, sin första vätebombsprovsprängning i Kazakstan. Och 1963... så Händer det någonting i USA som för alltid skrivs in i historien? Det var som Gert sa tidigare idag att motsvarigheten till det som händer där är väl mordet på Olaf Palme här kan man tänka. USAs president John F. Kennedy han skjuts alltså till döds när han färdas i en öppen bilkolon längs Dealey Plaza i Dallas, Texas, USA. Och Hjärt, jag har lite påpassligt tagit fram ett klipp som jag varnar lite grann på gåshud här för att jag lyssnar på det i morse och det är...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 de mm, laatste rechten van president Kennedy. Ik vraag de vader, is Mr. Kennedy dead? quote, he's dead all right. Zo het. får man lite gåshud av det. Ganska läskig tycker jag att det kunde hända sig på det sättet. Men vi gör så här, vi går vidare helt enkelt. I vår... Vad händer här nu då? Nu kommer... ja, eh, hej Kim. Hej Jocke. Ja, nej, vi har lite problem med uppkopplingen eh, till vår vän Jack Jaha, okay. eh, vi, vi kan, eh... Då jobbar vi på det då Ja, kanske? det ska vi ta och göra. Ja. ja gör då vi. Då kommer det ärendet. <laughs> jag gör det, tack ska du ha. Ja, det är fredag full fart mot helgen. Vi gör väl så här att vi tar in ett samtal och kollar läget här. God morgon. God morgon. Ja, god morgon. Hej, vem pratar jag med? Anita. Hej Anita, vad har du på hjärtat med vän? Jo, jag ligger här blir så förbannad. Oj, då. Ja, då blir jag här. Ja, då ska du ringa Men, hit, det är sant? Ja, precis. Men ni är ett program som gör att man blir upprörd. Mm -hmm. Ja. Nej, hur som har om svartjobbare. Ja. Det är ju staten som vill ha svartjobbare, för då slipper de betala ut några pensioner. Tror du att det är så verkligen? För jag tänker, staten vill ha in skatt också. Går inte det lite jämnt upp då, tänker jag? Nej, jag tror inte det. Nej. Nej, utan det, ingen har sagt någonting om det, men nu, nu slipper de ju, de har sagt jobb, de får ingen pension. Nej. De tar hit utlänningar, de sticker och de ska inte ha någon pension. Utan då sitter de och samlar på högtönder, höga gubben i regeringen istället. Okej, okay. ja, så kanske ja. det Ja, jag tror det. Mm. Ja, det, har, det var en reflektion så god som någon. Tack för det. Ja, det tycker jag. Ja, okej. Okay. Nu ska vi väl se då om vi har med oss The Man, The Myth, The Concept, Hjärtfylking. God morgon. Ja, god morgon, god morgon. <laughs> det är svårt att få tag på dig idag, verkar det som. Uh, Nej, jag vet inte. Jag, har lite, jag hade lite trassel här. med. Okay. Jag vet inte om det var på min sida eller på din sida som det var. Som det var. Men det är många sladdar. Okej, okay, men huvudsaken så. är att vi hörs nu i alla fall. Eller vi hör varandra. ja. Var ja, ja jag passerar just nu under slussen, om vi mm -hmm. säger så. Och ska upp på den så kallade söderleden här. Vi svänger höger och vi, vi kör upp. Vi ska nämligen ta oss till Kungsholmen. Men gud vad spännande. Vad exotiskt. Där är jag aldrig. Kan du beskriva taxin för, för den som lyssnar så att om man nu skulle få syn på den kan vinka till dig? Ja, det är en prickig taxin. Det är en folka. Det är en lite, så här, lite större äh, folka. Det, det, det är inte... Vänta, Porsche har något på hjärtat här. Maxi-taxi. En maxi-taxi. Vad det är det? Ja, det är vad det låter som. Det är en maxi-taxi. Det är alltså skillnaden <laughs> mellan... Äh, äh, det är inte en mini om du förstår. Nej, och det är ingen taxi heller, utan det är något mittemellan. Ja. Okej, okay. ja, vi ska mellan. säga bara snabbt att det, det här... Är projektet eller den här turen görs i samarbete med Topcab så det förvånar mig inte om det står Topcab någonstans och att det är en stor skylt med dig på, va? Också. Ja, det, är med, det är en skylt med mig på, uppe på taket en upplyst skylt väldigt. Mm. Det är som helst, nu är, äh, Men det vi... låter som att ni har någonting på gång, killar. Ja, vi är på väg till äh, Bergsgatan. för att på Bergsgatan, där bor äh, Björn Valve. Mm -hmm. Eh, Björn Valde är för övrigt en väldigt god vän dig. Vi har haft mycket saker och ting som vi har gjort tillsammans. Eh, Björn Valde är ju också känt för den bredare publiken genom eh, det här programmet som han hade på tv. Eh, Nattsödd. Mm -hmm. Tillsammans med, med eh, också en god vän <gör> till Svante Grundberg. Hur uh, som helst så ska vi plocka upp Björn. Björn uh, har, har en del att stå i. Han flyttar 70 år alldeles var det lider också faktiskt. Nämen. Ja så att det, vi har pratat om. Uh, och uh, Björn ska, ska dessutom fira sitt kalas på annan ort. Så det är mycket att ta i. När fyller han? Ja 20 december ser jag här. Ja. Ja, ja då, då har ni att stå i och, och vi får ta del av era diskussioner antar jag. Absolut kommer alldeles mm. strax. Vi passerar nu så här på en hotell. Det, var, det är fint. Ja, det är så fint så. Ja. Och, det betyder att vi är på tegelbacken och, och att vi alldeles snart är samman på Bergsgatan. Eh, och Bergskaten som alla vet ligger på Och Det är eh, granne kan man säga med, med, med eh, vad heter det? Eh, det här huset eh, där alla blir dömda till döden. Va? T Tingsrätten eller hovrätten eller? <tills> Tingsrätt. Tingsrätten Ja visst, vi tar en liten paus och Så jagar du tag här, Björn Valde Så, så ah. håller jag ställningarna här så länge Helt enkelt Ja, ja visst, det finns en fantastisk historia att berätta Björn är ju ah. egentligen advokat Ja, är han det? Ja, eller sån brännvinsadvokat I alla fall och han... <tills> Brännvinsadvokat, det vill jag veta mer om sen För du vet inte ens vad det är Han företrädde mig, nämligen på rådhuset här vid ett tillfälle. <skratt> jag När jag hade cyklat mot rött ljus. Du, jag vill höra allt om det om en liten stund. Och det tror ja, det... jag den som lyssnar också vill. Häng kvar, Hjärt. Nya Radio 1. Radio 1. Hjärts God morgon. det här är hjärtsvärd. Fast ja, Jag heter Kim Kärnfalk och Gert Fylking han befinner sig på resande fot kan man säga. Han är i en taxi någonstans här. Hallå Gert. Ja, hallå, hallå ja. Nu är vi på bergskatan förstår du. Och jag har precis plockat upp Björn Valde. En, en gång i tiden så hade vi, det var för länge sedan. Vi har ju många gånger sedan dess här på den här adressen. Men en gång i tiden så träffades vi här. Björn och jag eftersom Björn skulle förutreda mig eh, som, som den eminente advokat han är här nere på eh, som vi nu kommer fram till här, eh, eh, rådhuset. Men får jag fråga vad det så ni träffades? För jag vill ju gärna tro att ni har haft någon fri teatergrupp från början. Ja, det stämmer. Vi... Hej, Tintin! <går> Hej, Jo, vi träffades på Pistolteatern faktiskt. Du ser det. Sedan, ja. där vi jobbade med G2. Mm, ja. Allt utgår från teatern på något sätt. Du, hur var hjärtat du som klient och vad, vad gällde målet egentligen? Målet gällde eh, att han hade kört emot rött ljus på Vallhalla vägen tror jag. Och eh, han förnekade detta. och eh, Såvitt jag min så förnekade vi väl helt enkelt brott där. Och i alla fall om han skulle dömna så var han så svårt handikappad så att han skulle nog aldrig kunna cykla mer, så att eh, han var inte bara på trafiken på det viset. Nej, nej, okej. Okay. Jag, jag hade tagit en rullstol ifrån förrådet på Pistolteatern och, och, och satt i... Fy fan, gjorde du det? Jag hade en liten pläd över knäna och jag fick köra in mig på rådhuset och vicka in mig där över tröskeln. Men var ni fulla eller? <laughs> nej, nej, utan jag, jag, jag ansåg att, ni ser ni väl själva, jag kan inte ha cyklat överhuvudtaget. Jag är ju, jag är ju helt, helt förlamad här. Men vad hände med advokatetik och moral då? Ja, det här är nyheter för mig nu efter alla dessa år. Jag trodde det var på riktigt att han var i illa <laughs> för att Han hoppade nämligen ner från ett fönster på en scen. Och skadade sig illa. Och jag, jag är övertygad om att det var... Det ja, ja, du känner dig totalt där. grundlurad nu då? Så här många år senare? Ja, Fad bakom ljuset, en ja. advokat skulle ju aldrig tillåta något sånt kan. Nej, jag menar inte. det. Nej, nej. Ja, ja. var är ni på väg? Vad ska ni hitta på killar? Ja, eh, nu ska vi se. Nu åker vi över den så kallade barnhusbron här. upp Uppemot... Eh, upp Odenplan och, och, och den delen utav, utav stan, så att säga. Den mm. eh, eh, så kallade staden eh, Vi har lämnat Kungsholmen bakom sig. Bland, är vi på väg? Ja, nu är det mycket att göra för att vi måste ner till min båt lämna plåtburkar och glasburkar Det är tid för det nu och det är lite bråttom jag har mycket. Sen är det mycket andra grejer. Mina tre saker måste jag kolla. Det gör jag alltid på fredagarna. Mm -hmm. Vad är det för grejer då? Ja, det är båten. Mm. Det, det är bilen och det är motorcykeln. De finns utspridda över stat. De kräver tillsyn. Man kan säga att det är fordon fokuserat på fredagar. Det är mycket F nu. Fordon, fokusering och fredag. Är det så? Ja, det, ja, så är det alltid på fredagar. Ja. Och var ligger båten då, om ni börjar där? Ja, den ligger ganska nära dig nere vid stranden mm. nedanför ert hus där vid Årstaviken. Jo, jag tackar jag. Fint ska det vara. Vad härligt. Jajamän. Ta er dit. Ja, då, då, då åker vi dit och sen ska vi alltså till Björns motorcykel en gammal tråge så vet jag vet och även en, en en Volvo en gammal Volvo det är bara gamla ja. grejer inblandade. jag blir lite orolig för dig nu hjertfilkning när jag, när jag hör att det är en båt inblandat, för då är risken stor att du inte kommer tillbaka på ett tag risken är stor att man köper den ja, det är också. Det tror jag. är allt löst och gammalt. Ja, han är en båtmördare, säger Asper. Jag vet inte du får passa honom. Nej, ja, jag vet att han säger det, men jag, och jag har vägt många båtar tillsammans- och en del av dem lever i högönskt välmåga, kan jag rapportera. Ja, men då tackar vi för det. Till exempel. Perfekt. Du, hjärt. vi har en, en inringare som vi pratar med Perse Går det för sig? Ja, det går alldeles utmärkt. Perse, det är till dig nu. Det är till dig. Det är till dig så där, då får du prata med Perse idag. och morgon, vem pratar jag med? God morgon, det var David. Hej David, vad vill du säga ja, är... till Percy? Jo, Percy, jag vet ju att jo, du, du är säkert en härlig förare, men uh, hur kommer det sig se att alla andra de där taxiförarna, de kör som, som om de, ja, oh, köker från några flingor? Kan du svara på det, tror du? Hör du någonting, Percy, eller? Nej, det försvann de. Då får vi ringa upp. Då tar vi. Och häng, kvar, häng kvar där så ska vi se vad vi kan göra åt saken. Okay. Vi ringer helt enkelt upp gänget där. Ska vi se. Nu blir det lite krångligt, men jag ska nog fixa det här, ska jag tänka mig. Ja, det är bra, ja. Jag, det är en intressant fråga om inte annat, får jag ju säga. Hur? Men tycker du verkligen att de kör så himla illa då? Ja, de kör för jävligt. Alltså. Det är helt sjukt. Alla taxichaufförer eller bara vissa? De flesta alltså, de flesta. Nu tror jag inte att Börs är det, han verkar vara riktigt härlig men... Oj, ja, vänta lite det ska vi se. Mm. Ska vi se om vi får hjärt på tråden här igen? Ja. Så där ja, det händer någonting, jag vet det är lite struligt, men i vilket fall som helst, hör Percy nu vad som sägs när David ställer frågan. Ja, det tror jag, det gör han. David, varsågod. Ska vi prova igen då? Ja, det tycker jag. Jag tänkte så här, du verkar ha lite humd där med trafik och sådär. Du verkar köra lugnt och lagligt. Men hur kommer det sig? De flesta jäkla taxiförarna, de kör alltså fyrtid alltså. Så fort, de kör där de ska köra och helt orespektlös. Jag förstår vad du menar. Jag håller med dig. Det är stressigt i trafiken. Ja men det behöver inte och gå inte in på oss. Det, det är ju buda och, och privata i, i kunder också som, som är stressade. Så att det, det, det är ett svår, svårt läge. Ja. Ja, det, det är ett svårt läge säger sig faktiskt. Ja. Det, det kan man, alla vill fram samtidigt. Okay. Jag måste fråga en sak Percy Som jag har hört om det stämmer Eller inte det vet jag inte Men jag har hört att kvinnor i min ålder I 40 års ålder är de mest otrevliga passagerarna Stämmer det? Nej men man kan inte Generalisera Vi, vi på topp vara underbara kvinnor I våra kundkreps Ja men det är ju perfekt <laughs> Då kanske ni har tur då Ja men du, du var ju Förra året åkte ju du med oss Så du var väl underbar du också ja, men grejen är ju så här, jag tycker ju om taxichaufförer. För att, det så, nej men titta, nu brötste det. Så typiskt, det ja, försvann. Äh, Vänta äh, lite ska äh, vi se. Så, äh, ja. äh, ja, ja. nu är det kvar. Det var någon ja. som la på. Ja, ja, äh, ja du äh, Kim, äh, jag, skulle, jag tror säkert att, att kvinnor i 40-årsåldern är är att betraktas som rätt dåliga kunder. <skratt> Varför nämnde jag den? så? Jo, jo men jag tror därför att 40-åriga kvinnor är inte att leka med. Alltså. Nej, det ska du ha klart för dig, att vi är livsfarliga. <skratt> ja, det är Nej. det. Och, och utan att ta på fötter för fem öre. Och det, då drar du alla över en jävla kamm Ja. Alla kvinnor som är 40 åldern i as alltså. Nej, de är inte ast. Det har jag inte sagt. Jag har sagt att de är lite knepiga att ha med att göra. Ja så. okej du. Men en sak som jag funderar på, i alla fall, det är att man är ute och åker taxi där och man är stressad till en, en punkt. Är det då folk blir otrevliga? Eller är de liksom otrevliga överlag? Ja, jag vet inte det, Kim. Det kan du väl svara på själv, kanske. Jag, jag, jag tror att eh, när man är eh, en kvinna har ju det här att hon ska bli uppvaktad hela tiden att det henne allting kretsar kring och så vidare och är det då så att det inte råkar vara så att det kretsar kring henne just hela tiden mest jämt överallt då kanske hon blir stressad och hon kanske blir lite sur och, och men vad är det, alltså jag förstår inte riktigt för jag, jag ställde frågan till Percy just det där med, när blir folk liksom irriterade men du kan svara ert, vad tror du? Nej, precis det jag sa. Precis. Om man inte blir uppvaktad i taxi nu menar du? Ja, alltså det ska finnas en uppvaktad menar jag med det att det ska finnas en är utav uppmärksamhet okay. runt kvinnan hela jävla tiden. Okej, okay. ja men det vi får nöja oss med det. Vi ska ta lite nyheter här i hjärtsvärld. Jag antar att ni... det, var ingen, det var ingen nyhet, Kim. Det är sånt som alla känner till jämt. Ja. Vadå? Ja, det jag sa. Ja, ja, vi får väl se om alla är överens om det Men det kan ske så att tjejer generellt Vill ha uppmärksamhet hela tiden Och att det aldrig har med killar att göra no. att, Ja, men att man aldrig riktigt Är helt med. Ja, jag kan inte nog tro att det är på det viset <laughs> Ja, det kanske Men häng kvar du Gert, vart är ni på väg nu? Ni är på väg ner till båten nu som helst eller? Ja, vi är på väg ner till båten mm. Jag vill gärna veta exakt hur den ser ut sen Hjärt. Så kolla ordentligt och beskriv för mig Så att jag kan få en bild av det ja, det ska du visst få det, det ska du på det. Eh, vi åker här eh, åker in i söder, just för tillfället. Då önskar jag lycka till och ta er till båten. Són is possible. Bra. Ja, vi tar en liten paus härifrån ifrån värld. Vi ska ha nyheter alldeles strax. Och sen ska Gert Filking förklara för oss hur Björn Valdes båt ser ut. Och jag vet inte riktigt vad de ska hitta på där nere. Jag är ganska så nyfiken. Så häng kvar. Och är det något du vill diskutera, då ringer du in på 0200 11 12 och 13. 101,9. Radio 1. 1. Gerts God morgon, jag heter Kim Kärnfalk. Det här är som sagt hjärtvärd och hjärtfylking. Var är ni nu någonstans? Ja, nu svänger vi ner. Nu svänger vi ner. Eh, här eh, vi ska ner till båten nu. Vi ska, svänger ner, till, eh, vi ner på Tantogatan och mm -hmm. alldeles, alldeles eh, strax fram till, till eh, båt, eh, båten. Tantogatan, det var väl du igår och hämtade upp ja, en kund ja, eller? Ja, ja typ, typ. typ Du, vad heter det? Vi pratade om det med vinterdäck när ska de vara på, vet du det? Jag tror att de får gå på första, december, första oktober, de ska vara på första december. Det är så alltså? Ja, ja okay. och sen, sen så är det ju i andra änden där så får man ju ta bort dem då sen så ska de definitivt vara borta i maj. Mm -hmm. Du, du pratar ju lite svart jobb här i morseget. Ja, det gjorde jag. Det ringde in en kvinna nu som sa att hennes teori var att, det kanske du hör också, att staten vill, inte att, man ska, eller vill att man ska jobba svart så de slipper dela ut pension. Vad tror du om den teorin? Ja, alla teorier är ju bra. Det finns konspirationsteorier i alla ändar. Ja. Men däremot, det som var intressant med det där, det var ju att man nu från skattemyndighetens sida tror att man, eller anser att man förlorar 70 miljarder kronor i skatt. Va? Mm. Eh, samtidigt ska vi veta det att till exempel var det en kille från Sundsvall som ringde in och berättade att där är det ett stort vägbygge, brobygge bland annat. Där har man då eh, givit det här, eh, hela den här grejen, hela det här jobbet till ett irländskt bolag mm -hmm. eh, som då har anställt polsk personal. Aha. Eh, och det gör ju att inga svenska människor får arbeta där. Och det gör ju att det kommer inte kommer in det skattet i Sverige. Därför de tar pengarna och åker hem till sig själva sen om de är från ja. de bor i Polen. Mm. Och det blir ju inga arbetstillfällen för, för svenska mm. arbetare heller. Va? Allt det här som de där jävla miljöerna. Men, men det blir väldigt billigt för den som, som ska betala notan helt enkelt. Ja, det blir väldigt mm. billigt och det blir väldigt dyrt för oss i Sverige. Det där. För alla de här arbetslösa uppe i Sundsvall ja, de ska ju ha mat och de ska ha sjukvård och de ska ha skola och de ska ha eh, det värsta. Nu kan vi inte prata mer om det för nu har vi kommit ner till eh, hamnen. Nu ska vi gå ut Björn och ja, vi ska titta titta på Björns båt. Här. Jaha. Vi ska... Får vi följa med vi som lyssnar eller är det så att ni vill ha det en, en stund för er själva? Nej, men följ med ni. Ja, ja. Björn, vi, vi, vi, går, vi får gå lite tätt tillsammans. Vi, vi är bundna här av mikrofoner och, och hörlurar. Uh, uh, uh, hej hej där kom det en sjöman ja. uh, vi, ja. Ja. hej hej vi ska ja. vi, går vi in här då Björn vi går in här borta Jaha, vi går in här borta, vi ska till ett annat ställe ja. vi går lite tätt ihop här det är här där, där jag har slåsburkarna det är lagret, gott och glasburkar ja. måste man ha Björn? absolut, man måste ha det och sätta penslar i och här har jag då en ravioli burk som jag blev tvungen att köpa lite då och då raviolen smakar inte gott kan jag Det den är bra för det är brev. Ska vi kärbara nämna men tanke på de här eh äh, det är Björnes onkel. Ja, ravioli ja, känns ja. Men ravioli känns på något sätt som det äter man då? Ja. ja. Jag, blir ju tvung, jag blir tvungen att äta upp innehållet det är ju burken jag vill åt. Men, ja ja, du tänker ja. så. Ja, men du, trivs du att vara onkel. Ja, det är för det <skratt> <skratt> Vi ska nog inte gå in på det. För Nej, då låter vi det vara... Okej, okay, vi, vi, vi, vi, vi låter det vara. Därhen, nu, vi lämnar det nu, nu går vi in där alla båtar. Som <skratt> ja. står uppställda här på, på, på, eh, på det här fina båtvarvet. Oj, oj, oj. Här, det här är inte din båt, va, Björn. Det här ja. ja, Björn. har en träbåt. Mm -hmm. en, Men det tycker jag passar bra på Björn. En segelbåt. Här, här ligger den. Ja, du har kvar den gamla fina Neptunkryssaren från 1940. <laughs> 1940. Mm, här ligger den. Ja, du, Vad heter Neptun? hon? Hon heter Elvan, för det är nummer elva av, av Neptunkryssarna. De är numrerade, alla båtar i princip. Jaha, min son. Där ser man. Mm. Och den här är vit. Vi går fram till den här och knacka lite i skrovet. Ja, det, det låter frisk. Ja, det är kärnfrisk virke. Samma som en annan. Ja. Och sen, Båtradio eh, här på Radio 1 nu alltså. Ja, och, och, och som sagt, vad, vad, vad, står, vad har du på gång att göra med båten i år förutom under, under hälften? Du ser den här sprickan här. Ja, mm. den ska ju åtgärda genom så kallad nåtlimning. Mm. Du den där fortsprickan Den fortsätter ju hela vägen bort Det är 10 meter spricka Ungefär ja. Är det likadant på andra sidan Exaktamenten Jag har noslimning alltså till våren Ja bland annat Får jag fråga, du lägger, hur många timmar Lägger du på underhåll eh, åtskilda. jag har aldrig räknat dem Men det blir ett antal timmar Det väljer man själv tack. Och hur många timmar Seglar du Det är inte många. I, I sommar blev det kanske en halvtimme. Oj! Får jag säga en sak om det där? Jag är uppväxt, jag är uppväxt på västkusten nu. Där blir man ju uppfostrad antingen in i en motorbåtsfamilj eller segelbåtsfamilj. Det går aldrig byta bort det. Och min styrför han hade en en schysst teori när han skulle övertala mig efter att ha varit ute och provat då i smyg och få segla en helg och tyckte det var ganska mysigt med tystnaden och att, det, att man med naturens element och så vidare. och så vidare och då, det, då sa han så här, att, va, att hålla på med segelbåtar det är bara kass. För antingen så är det fint väder och då får man gå för motor eller så är det riktigt ruggigt väder och då kan man segla men då åker man på sne hela tiden. Vill du på något sätt eh, slå hål på hans teorier? där? Nej, det är helt rätt. Det är så det går till. Allt det där med att det eh, ligger på sne, liksom. Båten rutar ständigt. Man har alltid motvind. Hur man än, vilken kurs man än seglar, har man alltid motvind. Det är ett fenomen. Så då, någonstans, så, någonstans så, så ligger det lite tyngd bakom hans ord, alltså? Ja, men han har helt rätt. Och ändå ja. har du kvar din båt. Ja, det är fantastiskt. Ja. Nu har vi i alla fall ställt burkarna här och nu går vi, eh, där står de, ja. Eh, och vinterdäcken. Ja, där står vinterdäck också. Om ni grejer vidare där, Gert, så tar vi en ja. liten nyhetsuppdatering så återkommer vi om en liten stund. Vad tror du om det? Ja, ja det tycker jag absolut att vi gör. Och ja, här var det en fin båt, Björn. 1,9 inkomma Radio 1. Radio 1. Gerts värld. Gerts värld. God morgon, jag heter Kim Kärnfalk, jag och Hjärt eh, Fylking, det här är ju Hjärtsvärd. Han befinner sig nämligen eh, inte så långt ifrån oss här på Ringvägen. Jag tror det är söder Mälarstrand, är det någonstans, va? Nej, nej vi, är, vi är på andra sidan. Vi är på Årstaviken. Ah, Årstaviken, ja det sa du ju, förlåt. Vi, vi har varit och tittat till Björns båt, en eh, från 1942. Eh, och eh, den skulle då nåtlimmas så vi kommer fram till. Det, det är roliga med Björn och hans båtar, och jag vet ju precis hur det är det där. Eftersom är har båt tillsammans med Björn. Man, man håller på väldigt mycket med båten när den ligger på land. Sen är man inte så mycket i båten när den väl kommer i sjön. Man har liksom tröttnat lite grann. Är det så att någon inre bitterhet för att det har tagit så lång tid? Så att man nej, bara känner att man inte orkar se den? Nej, nej, inte så. Nej. Men, men, men alltså det... Det, två, det, det finns en njutning i att hålla på. Ah, det tänker jag så. Det blir hobby på det viset. Ja, ja. Du, Hjärt, Matti har ringt in här. Han ville göra en liten korrigering om det här med däcken. Han tog det på allvar, minns han. Då ska vi se om vi har med oss Matti. Och det händer något med telefonen, som vanligt. Matti, ja. varsågod. Jo, jag är kvar här. Jag, jag uppfattar inte, gillar du mig eller gillar du bestämma. Vad sa du? Jag, jag, jag, jag bestämmer att du får prata igen, för jag gillar dig, sa jag. Det är väl en kombination, jag gillar båda och. Men vad var du ville säga? Jo, att man behöver inte ta av vinterdäcken maj. Det gäller doppdäcken specifikt. Ah, det är så det. Ja, men då vet vi det. Ja, och sen taxi. Han är ju kvar med Sör inte de flesta taxibilarna fritt. Hur? Att de kan komma eh, skatten också. Att de kör dubbfritt? Ja, vi ska bara få upp hjärt här igen. För det är något litet lurigt med telefonen här idag ja. kan jag säga. Så att, häng kvar du så ska vi se. Eh, men jag, antar, men jag, jag, jag vet inte om taxichaufförer har någon form av dispens. Jag, jag tror faktiskt mm. inte det. Men jag, jag, ska, jag ska höra. Percy, det vet väl du va? Ja, jag pratade med Porsche precis om det där och Porsche säger att nej, ingen distans för taxibilar. Men utryckningsfordon har distans. Okej. Okay. Ja, men då vet du det, Matti, då helt enkelt. Ja, Okej. Okay. Tack, Tack så mycket för det. Hörde du hjärt, Vad händer i din värld nu? Ja, nu fortsätter vi. Nu ska vi tillbaka för nu ska vi till Björns bil. Är eh, också en raritet. Mm -hmm. Ja, det är min pappas gamla Volvo som han köpte 1969 som fortfarande finns i släkten och nu är helt renoverad kan vi säga. Du tar en bild. Jag älskar äldre bilar som så du alltså som är Volvo framförallt. Mm, en Volvo 142 jättefin modell, ja. mycket eftertraktad på, på den marknaden. Du, om vi ska det, prata är, det är väldigt liten marknad. Jag har sett den där bilen. Jag har också haft förmånen att få åka med i den här bilen, alltså en Volvo 142 från 1969. Yeah. Mm. Och hur var upplevelsen Hjärt? Nej alltså det, det är ju en upplevelse att, att åka gamla bilar jag tycker att Egentligen så har man väl inte tillverkat någon bil som är värd att åka i efter 1970, eller vad säger du Björn? Nej det är helt rätt och eh, framförallt då amerikanska bilar, du hade ju en fenomenalt fin amerikansk bil, jag har glömt vad det var för märke, var det Plymot eller vad? en Plymot hade jag, jag hade, oj oh, jag hade många, en Mustang hade jag. Ja, ja, ja, ja, ja, det är ju helt fantastiskt och vilka snygga bilar, bilarna var ju dessutom snygga på den tiden förstår du, Volvo och eh, Plymot. Det, det är det ja. som gäller. Ja, det var, det var snyggare. Bilarna var snyggare. tjejerna var snyggare. Männen kanske också var snyggare. Männen var snyggare. <laughs> Barnen var snällare. Alltså det var på något Skolan sätt. fungerade och ja, ja. folkhemmet fanns. Ja, men du, ja. det var bättre förr helt enkelt. Jag måste få säga, Björn, är inte du från Skåne från början? Jo, jag är från Malmö. Absolut. Just, du visste du det? Jo, det stämmer. Ja, men varför pratar du inte skånska? har jag funderat på? Ja, nej, det beror på flera olika omständigheter. Bland annat att mina föräldrar var från Stockholm. så att, Och hela området där växte upp var från Mellansverige. Så det blev inte riktigt Malmö-dialekt. Men... Det kanske var bra om man skådespelar. är skådespelare. Det var bra att kunna alternera sig kanske. Ja, så bidrog det till att man fick skola upp sig lite grann. Ja, ja. Men, det blev aldrig någon riktigt skånska faktiskt. Men du kan om du vill. Ja, men det låter inte bra tydligen, säger de som kan det. De hör att jag har fejkar. Ja, så ja, ja. Var någonstans befinner sig bilen ja, som det, vi ska hälsa på? Eh, ja, va, som vi ska det, hälsa på. Det känns som jag är med er på er tur. Det är bra det. Ja, det är det. i andlig, vad, vad nu heter. Men jo, den befinner sig på Kungsholmen. Den också i ett garage där långt nere. Under det blir jord. en långkörare idag i taxi ett, låter det som. Ja, jag, jag ser till. Jag försöker passa, passa tiden här. Och Björn eh, är ju tvungen att... Och vi kan inte sända nerifrån garage. För vi, vår utrustning når inte ner i garage. Vad jag är intresserad av på andra sidan, Björn, också. Var har din motorcykel stående så här då? Motorcykeln står i ett annat garage på Kungsholmen. Vad rörigt det verkar! Ja, ja, du anar inte. Jag får ju springa som en idiot mellan olika stationer för att ja, underhålla grejerna. Så att det, ja, det kräver ju sin man och så vidare. Ja det är alltså en gång i veckan varje fredag. Då har du Björn en liten egenhetslag och fullt show. Så då ska du besöka alla dina fordon. Ja, ja då går jag om den och ser till så att allting fungerar. Men då passar det ju bra att göra. Det Det, det är mycket som händer samtidigt idag då. Åka taxi, ja. sända radio och göra ronden. Nu får mycket gjort idag. Du kan vila hela eftermiddagen med gott samvete sen. Ja, visst. Det här var ju perfekt vet du, för att åka på det här viset. Jag tänkte, jag tänkte bara fråga Björn, jag tänkte passa på här och fira dig. Det fyller ju år snart. Eh, och eh, ja, 70 år är ansenlig ålder. Ja, tyvärr. Du, nu kom det ut också. Fy det, har vi redan, det har vi redan pratat om här i hjärtsvärd, men det är inte för den 20 december tog vi reda på. Så ja. du är ung, ung och raskigt bra dag till. Men... Mm. Sen eh, går det ner. Det Björn. Eh, 70, de är en anseende i Jag kommer ihåg när man själv var liten och ung och, och gick i fortbyggsor. Men på 70 år, de var väl hur gamla som helst. Hur gamla som helst, då är det fortfarande. Ja, det är fruktansvärt. Det finns ingen återvändo efter det. 50, var, 20, där tog jag ut det redan där. Sen har du bara blivit eh, fler och fler år. Mm. Och värre blir det. Alternativet är väl sämre då kan man ju kanske säga. Men ja, om det inte det. blir fler år. Nej, men det, alltså, du ska veta när jag gick i skolan och det var ju samtidigt som Göring gick i skolan, då var medellivslängden för män, kommer jag ihåg, i Sverige 72 år. Oj. Och medellivslängden för kvinnor är eh, 76 år. Ja, jag kommenterar inte det med tanke på uff, vilket hemsamtalsämne det blev. Ja. Men du får jag, säga, får jag fråga, vad ska du göra på din 70-årsdag? Har du något planerat? Ska du resa bort eller ska du ha fest eller vad händer? Jag ska resa bort, jag åker till eh, Målök helt enkelt. Och, och bara försvinner in i mängden där helt enkelt, eller? Ja, så kan man nog uttrycka det. Ja. Hjärt kommer du haka på efter för att fira honom vare sig han vill eller inte, eller? <laughs> ja, det är, det är ju rätt lockande faktiskt att <laughs> ja. och, och göra det. Men, men vi får se. Jag sänder väl fortfarande radio då, hoppas jag. Eh, Ja, det är en av våra sista dagar tror jag till och med när jag tänker ja, efter, va? Ja, det är inte så. Ja, det är, det är mm. så. Eh, Björn, jag skulle i alla fall eh, vilja tacka så mycket för att vi fick möjlighet att eh, fursa runt dig på dina ärenden här idag. Lycka till med eh, Volvo. Eh, och motorcykeln. Och du, eh, stort, stort grattis i forskning på födelsedagen. Ja, tack så hemskt mycket. Mm, stort grattis. Nu är det en sak bara, Björn, som du. Vi har ju varje år eh, en litet rendezvous. Med oss som arbetade på det glada 80-talet på Pistolteatern. Det kommer du inte komma på då alltså? Nej, tyvärr är jag upptagen på annat håll då. Ja, verkligen. Jag hälsar alla som går dit då att ni får ha det så trevligt. Så här. Ja, hur ska vi kunna ha det utan dig? Igen? Ja, det, det blir ju svårt. Men det finns så många kul typer där så att det fixar sig nog typ var okej. Okej. Okay. Ja, har gjort fylke. Äh, nu nu så börjar någon kan vi där och försöka med tillbaka. Ja, det är lite ensamt här uppe faktiskt. Du får gärna mm. komma tillbaka och ta över spakarna här vad det lider. Uh, uh, till till uh, till jag kommer tillbaka till dalen så fort jag kan, okay. uh, jag tackar så mycket. Jag tackar Percy. Uh, jag tackar uh, TopCab och vi, vi fortsätter att åka taxeven även uh, nästa vecka. Ja, och då är det mellan 7 och 8 eller hur? Mm. Och tack så mycket för det Gert Du är välkommen upp i studiovärmen hur som helst Jag ska bara spela upp en liten sak som jag gillar Vi har ett samarbete med frishuset nämligen. Och en röst om dagen Det är en ungdom som får säga sin mening Vad hon eller han skulle vilja ändra på Ifall hen var statsminister för en dag Idag är det Moa Stur En röst om dagen Vad skulle du göra om du fick bli statsminister nästa år? Hej, ett heter Moa, 15 år och om jag skulle vara statsminister så skulle jag öka kulturstödet för ungdomar som kan göra vad de vill, även om jag inte har råd med Radio 1 välkomnar dig med din åsikt. Ja, det var väl en riktigt bra grej. Kulturstöd så att alla ungdomar får hålla på med det de vill även om de inte har råd med det. Det var Moas förslag. Det. Eh, klockan närmar sig nio. Det är dags för nyheter. Efter nyheterna så vet ni vad som gäller. Det är full fart mot helgen. Det är roliga timmen. Jag håller för att Gert Fylking hinner upp i studion och tar över spakarna här. Han är ändå Mr. Rolig Timme himself. Eh, du ringer in till mig 0200 11 nu! nu börjar vi smygstarta vid helgen. Häng med vet jag Radio 1. Nu kör vi igång roliga timmen. Välkommen till hjärtsvärd. Jag börjar stenhårt. Jag går ut stenstarkt med det här. Dagens Garv Jag har ju en bok som heter Stora skrattboken som jag brukar oja mig över. Den är ändå snäppet bättre än Dagens Garv som vi saxade ur Expressen innan. Nu har jag hittat jag vet inte riktigt vad jag ska välja det finns nämligen en massa olika kapitel i denna bok så att jag, jag bara slår upp någonting. I yrkeslivet den kapit, det kapitlet fick vi oss. Eh, Experiten i skoaffären till en kund. Vi har ett specialerbjudande idag. Om ni köper en sko för 300 kronor så får ni den andra gratis ja ah, Jag vet inte jag. Vi kan väl se vad Gert säger när han kommer in. Jag ser han står utanför här. Han eh, kommer med raska kliv. Tar sig bort mot datorn. Ah, ja jag kopplar in en lyssnare så länge. Det är ju ändå fredag och full fart mot helgen. God morgon. För det är björbil. Ja, det är som vanligt här i Gerts värld. Eh, där är han ju. Hjärt du ska få köra en liten eh, roliga timmen roulette här. Jaha? Ja, du, du tar en rolig historia, vilken som helst, bara hejvilt och läser och försöker ha lite mer tur än vad jag hade precis när jag körde en, en rolig mm. historia roulette. Okej, okay, då ska jag ta den här då. Poliskonstapen kom in på ölfiket eh, i den lilla staden och pekar på Ola. Är det du som har satt hästen här utanför? Kors, har han satt sig? en hel i full en hel bok full, sådana... full mellan. nästan inte ens roliga hjärt ja men det är mycket Göteborgska va tänk att du har lagt pengar till den här författaren som har sammanställt det här mm. jag blir lite bitter ledsen och tycker kyn om det lite grann samtidigt ja, ja men den, den, den har varit till väldigt stor nytta och glädje faktiskt ja, ja det också som det är en timme, och så har vi ju också att göra följande Dagens datum i historien Jag måste säga det Gert att det klippet som vi spelade upp här som du har tagit fram ja. ger mig gåshud varje gång vi ska inte gå händelserna i förväg men hittar du pappren eller ska jag hjälpa dig att leta upp dem? Ja, jag har, har. Ja, ja, Tänk att jag hade slävat bort dem åt dig. Ja. Vet, du vad man, vet du vad man ska göra om man har gåshud på kuken förresten? Ja, att gå till hud Nej <laughs> <laughs> dra ut den ur Nej, fy vad hemskt du är Hörrni, Nu men... har vi startat roliga timmar här, det är hjärtsvärd i full fart mot helgen Det är den 22 november Det är fredag, i är full fart mot helgen och Libanon har nationaldag Så vi hissar den libanesiska flaggan och tänder lite libanesisk tobak Hörrni, det är Cecilia och Sissela som har namnsdag idag, grattis att i kaffet och 1955 så genom för Sovjetunionen sin första vetebombsprovsprängning, ett långt ord, i Kazakstan. Och 1963, denna dag, alltså den 22 november, så blir John F. Kennedy, USAs president, skjuten till döds när han färdas i en öppen bilkolonn längs Delaney Plaza i Dallas, Texas, United States of America. Jag skulle vilja efterlysa en sak innan vi lyssnar på klippet, Hjärt. Mm. Om det finns någon av våra lyssnare som faktiskt minns den här dagen. Jag? Ja, men jag tänkte någon av våra lyssnare, jag skulle vilja veta ungefär som det med, jag hörde du gjorde en, en väldigt korrekt parallell till Olof, Olof Palme i morse. Ja. Jag minns ju, för jag var ju inte född 63, men jag minns ju precis vart jag befann mig då. Det borde ju vara samma sak med det här, eller? Ja, det, det är lite så. Jag befann mig ju i den röda soffan i vardagsrummet på Sjövägen tillsammans med Lena, hetton. Jaha, min san, ja, jag tänkte det skulle vara något så här, lite sentimentalt, men du, jag ser på din min att det var annat. Ja, det, ja, var ja. ja, ja det, var, det var full fart på redan då det var full fart på hälgen då är memory lane det där ja, ja. Du, ja, vi ska vi. lyssna till eh, det här klippet alltså det är man är ute för att göra reportage ut med den här vägen kortersvägen, och helt plötsligt så händer det ju någonting som är, inte är beräknat att det ska hända och den här rapporten, han fortsätter naturligtvis som den goda reporter och journalisten är att Rapportera vad annat eh, fanns det för honom att göra, även om det var naturligtvis väldigt besvärliga omständigheter. Vi eh, kommer in här i det här reportaget. Mm.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 the Catholic Church the president kennedy Ik de vader: is mr kennedy dead and he's dead all right He's dead alright. right dat det var det budskapet som gick ut världen över och det var alltså denna dag den 22 november fast 1963 Du får jag fråga en sak För frågan saker vad det så att det var tre skott som sköts Ja men det är ju det där va? Att man vet ju inte och man håller ju fortfarande det... på och, och spekulerar i det där. Och det är ju konstiga saker som händer och saker som man har pekat på. Och Hel... det är en person. Helt plötsligt så, så får man då höra och så ser man på bilder hur precis innan skotten faller så blir de här sådär effektfullt som det var så sprang ju folk från Secret Service de sprang ju ut med bilen. Mm. Och då blir de bortkommenderade från bilen precis innan skotten faller till exempel. Ja, <skratt> yes så. Sen finns det, ah. bild, sen finns det då, eh, bilder på, på, eh, på när de då, det här skottet kommer och fru Kennedy, säkert Kennedy, de klättrar ju bak mot bakluckan. Då är det ju inga secret service där. Och hur är en secret service -man, eh, springer i kapp bilen? och hoppar upp bak, de var ju specialbyggda de där bilarna, ja, ja. så att de kunde stå där bak, men stod ingen där när det där sköt. Sen så är det ju då att den här, det är två skott tror jag, den, att eh, den ena kulan, den måste ju ha kommit någon annanstans ifrån, och där har man då spekulerat i om det kommer från en buske in till vägen Ja, det innebär att det, är att det finns fler än en Eller också så kan man då. tro att när det här skottet går av Som, som den här personen har avfyrat uppifrån fönstret Li Holvi, Oswald var det väl ja, det. Eller de kallar. De, oh. som man påstår och tror sig veta ja. att det var då så är det en, bakifrån i en bil som ligger bakom presidentens bil mm. alltså som ingår i den här sedan. Mm. att det är någon secret service som har reser upp med gevär och skjutit Och skjutit av en händelse så brinner skottet av och går in i skallen på Kenny. För det är väl det är väl, det, skall, det skallskottet som man ser och det bara sprutar rött, Det är väl vilket håll kommer det ifrån? Det måste komma framifrån då om det har utgång bak eller? Ja, det, det, det, kommer, det måste ju komma ja, fram ifrån. I vilket fall, det är, mycket, det är mycket konstigt med det. Och sen Lee Harvey Oswald, vi inte han mördad ja, själv också. Han blir, han blir skjuten mördad. av någon annan va? Ja, han blir ju mördad av en kille som heter Jack Ruby i sin Just tur. Just det. Och vad hände då i sin tur med Jack Ruby undrar jag? Ja, men han dog va? Att vi får ta reda, det vill jag ta reda på helt enkelt. Mm. Det går ju snabbt och att göra det. Eh, och, och eh, ja, det var väldigt mycket turer kring det här och det är väldigt mycket konspirationsteorier eh, och det är lite grann på samma sätt som det är i, i Sverige och Olof Palme eh, och, och, och där kan man ju inte heller liksom tillåta att det var en ensam gallning då om man vill kalla det för det eh, som, som gör den här eh, som begår det här brottet ja mm. Ah, ja. Jag ser eh, att DN publicerade en artikel här för ett par dagar sedan om just Jack Ruby. Han var nattklubbsägare, det hade ja. jag, ingen aning jo, om. Det Men det är, nya gåtan Jack Ruby får nya svar, står det här. Det är ju intressant. Det kan vi prata om lite, lite kanske efter pausen. Vad tror ja, du om det? Jo, vi ska bara gå och avsluta här ja. dagens datum. Det. Eh, och då kan vi också konstatera, det är lite roliga dagar, eller lite ett roligt datum det här. Mm -hmm. eh, 2005 till exempel så blir Angela Merkel, hon blir Tysklands första kvinnliga förbundskampen Det kan vi gratulera till, tycker jag. 1808 så föds en kille vid namn Thomas Cook. Han är grundare av världens första resebyrå. Just det. Och denna Thomas Cooks resebyrå, den började på så sätt att som ung var denna Thomas Cook talare i ett nykterhetsförbund. Och som sådan så anordnade han då sällskapsresor till förbundets medlemmar. Och det första var en tågresa. Då åkte man från Leicester Till den närbelägna staden, eh, som, och då var 500 resenärer med på den resan. Åh, Det låter mycket. ju väldigt chanktilt och stort faktiskt. Ja, faktiskt. Sen ordnade han eh, nämligen en ännu större, en väldigt stor resa 1872, den första sällskapsresan jorden runt, och den varade i 222 dagar. Åkte man då på den här resan jorden runt. Ja och sen så började han med resecheckar. Han var den första som hade sånt här all inclusive. Det där är en smart grej alltså. Ja och, och det var speciellt resorna till orienten i slutet av 1800-talet som väldigt populära och inkluderade då allt. Allt ifrån tolk till transportmedel till tält och allt vad det var man skulle ha med sig. Men du exakt var, när man säger orienten, Jart, vad menar man exakt då? Då menar man Orienten. Ja, men alltså, exakt var? Ja, men då, då ska man väl åka bort till, till Bospore, Turkiet och bort igenom. Okay. Det är mm. väl det som är Orienten. Ja, för jag har alltid funderat på exakt var det är någonstans. Istanbul. Det känns som... mm, okay. mm. Ja, det var det. Det var Thomas Cook det. Resbyrån lever kvar fast numera under tyskt styre som så mycket annat här i världen. Alltså, ja. Men du gillar ju Tyskland och andra sidan så. Ja, ja visst, absolut. Ja, mm. Min fru kom ju därifrån bland annat så vad ska jag göra? <laughs> du, sen kan vi också konstatera det att föddes denna dag gjorde Östen Vanebring, svensk sångare och också en riktig trosvätare, nämligen Mads Mikkelsen. Doch. Föddes 1965. Oh, han är helig nu. Ja, och eh, till lika en annan trosvetare, eh, Caroline Jönsson, svensk fotbollsspelare, målvakt. Mm. Men du, tillbaka till Mets Mikkelsen nu. <laughs> När var han född, sa du? 65. Ja, du ser. Mm. Det är så jorda för varandra nu, ja, det är lite tio år äldre där va? Ja, nio till och med. Ja, ja, inte ja. mer än så. Ja, mer Fantastiskt. Än så. Och dog gjorde mannen, myten, legenden 1718. Svartskägg hette denna person. Du, berätta mer om det, Gert. Ja, Svartskägg var alltså en, en pirat. Älskar pirater. Ja, han var pirat. Han var inte vilken pirat som helst. Han hade eh, en mindre flott faktiskt som han seglade omkring. Eh, han hade eh, en, fyra skepp, sammanlagd besättning någonstans mellan 3 och 400 man. Mm -hmm. Och det här svartskägg eh, som man använde sig av eh, han var även eh, kallad för havsdjävulen men framförallt svartskägg. Eh, och han, han hade eh, såna, han hade ju ett stort skägg vilket man ofta gubbar hade på den tiden man rakade Det Där av namnet kanske. Ja, där av namnet. Ja. Men då hade han inflätat i skägget Då hade han några svavelgrejer han tände på i skägget så att det liksom rök om honom eh, när han kom fram. Och så var han två över två meter lång och vägde 125 kilo. När det, var detta? Det var början på 70 talet så det var ju en riktig bit Men tänk att han, han kanske grundlade det här självskade, alltså ett självskadebeteende Nej. men tända eld på sig själv är väl inte så vanligt ja, ändå ja men, han, han, ja men det var ju för effekter. han höll på mycket med teatereffekter och sånt va? Ja, py pyroteknikens ja. kanske grundare då Ja. Och det här diaboliska ryktet då var något som han vårdade och liksom det här teatrala utseendet då, som han använde i strid då, va? Men berätta för mig diaboliska ryktet var innebär det då? att han var så här spöke okay. mm. mm. han tillfångatogs så, så småningom i alla fall av en löjtnant som var skicklig piratjägare men Svartsjägg var en man som inte gav sig och gick inte av för hacker och en blod, efter en blodig bordning då som det hette så övergick detta till en duell mellan den här löjtnanten och Sjöröva kaptenen mm. enligt sägnen så tog Svartsjägg emot 20 svärdshugg jag vände på sidan fem pistolskott innan han stupade och så hög man huvudet av honom och så slängde man den i kro äh kroppen i havet då simmade han huvudlös sju varv runt båten innan ja, jag han. får säga det, alltså, det var mer grym männen för <laughs> ja. eller hur ja det var det faktiskt det får jag säga och, och, och den här är vill också med i den här berättelsen Pirates of the Caribbean va Mycket möjligt. Ja. Nu får jag själv och se den då äntligen. Ja, och, och den här båten Pearl, pärlan, ja. den, den seglades inte av svartskäget och piraterna utan den seglades av den här löjtnanten som så småningom fångade in svartskäget. Där ser man. Och ja, det vad du kan, Gert Filking. Ja, det var detta om detta. Eh, nu ska vi eh, gå vidare och efter nyheterna här, eller efter pausen ska jag säga, mm. så skulle vi göra det okej. Okay. Då vill jag prata lite grann om Jack Ruby, det här Outsidern som på något sätt eh, tog, vad heter det, eh, eh, Han sköt Oswald ju. Av, av, av Daga. Vad hände med honom? Det står att ja. det är Nya Rön. Ja, vi har, nya vi rön är det. Nytt på gång. Du lyssnar på Hjärtsvärd. Vi har också roliga timmen. Vi vill ju prata med några. Vi vill ju ha lite roliga historier från Sture. Och vi vill ju också ha eh, lite husmoderskrivning. Vi envisas med det fast eh, hon ja. säger att det inte finns några kvar. Ja. Eh, du lyssnar på Hjärtsvärd på 1,9. Det är Radio 1. 1,9. Radio 1. Radio Hjärtsvärd. Ja Välkommen tillbaka då till Hjärts när klockan är 22 minuter över nio. Jag heter Hjärt Fylken. Kim Kjernfalk äh, står ute vid skrivan och försöker få loss ett papper. Under tiden äh, så tycker jag att vi kopplar in, vi ska se äh, vad vi har här. Jo, vi har... Hallå, Arglan! Arglan! Ja, uh, hej Hjärt. Tjena Hej, jag hade svarat en gång Jack Ruby. Ja, ja. Han dömdes ju för mordet på Vad heter han nu igen? Ja, Oswald. Lee Harvey ja. Oswald. Ja, precis. Han blev dömd för det mordet och dog sen i fängelse 1970 någonting 1969, fakt. Eller 1967 dog han. 1967, han dog ja. av lungcancer tror jag var. Ja, det var ju strax efter det. Mordet var ju 63 så det var inte många år emellan där. Alltså... Det, var många, det var inte många som var inblandade i det mordet som överlevde länge. Ja. Får jag lov att läsa den här artikeln, För den är väldigt intressant. Den är från DN och publicerades den 20 november. Går det bra? Ja, det går alldeles utmärkt. Tack så mycket för ditt samtal! Mm. Tack! Nej. Tack. Jo, okay. Så här. Nattklubbsägaren Jack Ruby skrev för alltid in sig i historieböckerna när han den 24 november 1963 sköt ner Lee Harvey Oswald två dagar efter det att den hade mördat USAs president John F. Kennedy. Nya dokument visar varför Ruby gjorde detta. Bilderna på den satte med när Ruby med grå hatt och kostym som skjuter ner Oswald tillhör kriminalhistoriens mest kända ögonblick. Oswald var på väg att föras från polishögkvarteret i Dallas till stadsfängelset då Ruby i direktsänd tv tar några steg fram och skjuter Oswald från bara några decimeters avstånd. Frågorna kring Rubys roll i händelserna kring mordet på presidenten är många. Några av dem ser nu ut att skingras sedan tv-bolaget CBS fått tillgång till Lyssna nu, 12 lådor med material kring Ruby. Där låg bland annat Jack Rubys pistolhölster och ett knogjärn. Lådorna har stått i ett förråd tillhörande Dallas distriktsåklagare sedan 1964 utan att någon haft tillgång till dem. När nu CBS News får gått igenom en del av materialet så återfanns bland annat ett lögndetektortest där Ruby får frågan skötte Oswald för att bespara Mrs. Kennedy den prövning som en rättegång hade inneburit? På denna direkta fråga svarar Ruby ja. En annan av de frågor som nu ser ut att få ett svar är vilken roll polismannen Roy Vaughan hade i dödsskjutningen. Vaughan, som arbetade för Dallas-polisen stod på vakt vid en garageinfart som Jack Ruby lyckades ta sig igenom med sitt vapen. Dokumenten visar att Vaughn inte var i maskupi med Ruby, eller att han låtit nattklubbsägaren smita in I ett förhör som återfanns i en av lådorna berättar Ruby hur han lyckades ta sig förbi polismannen utan att bli sedd men även att han inte hade en aning om vem Vaughn var Ja, jag tycker det är ganska intressant där. CBS fick tillgång till lådorna av Dallas nuvarande distriktsåklagare Craig Watkins som säger till tv-stationen att han vill att allt material nu ska offentliggöras han säger, jag skulle föreställa mig att när historiker får möjlighet att gå igenom alla dessa dokument så kommer de också hitta små guldkorn som de kan använda för att ge en bättre bild av hur det var 1963. Ja, Och Jack det... Ruby avledde cancer i sin fängelsecell i januari 1967. Det är alltså 50 år sedan det här mordet på Kennedy var. Ja, tack så mycket för det Kim. Det jag tyckte inte... det var intressant faktiskt. Mm. Jag gillar det. Mm. Det har kommit ett, ett, ett, ett mejl här också. Ja. Jag ska Dagens mejl till mm, det, det är alltså Vi ställde frågan lite grann. Vad gjorde du? Minns du vad du gjorde då? Eh, då när det hände mordet, alltså på, när det offentliggjordes, när vi fick höra det i, i Sverige. Eh, ja, jag kommer ihåg, jag var med eh, Lena Hetton på den tiden. I bemärkelse låter det som. ja i den röda soffan ja. i vardagsrummet hemma i villan på Sjövägen där var du där var jag, där var vi jag måste bara dra en reflektion snabbt tänk vilken otrolig dramatik i direkt sen tv mm -hmm. som mördas eh, ja, eh, vad heter han, Lee Harvey Oswald ja. herregud vad folk måste ha varit chockade. det måste ha suttit barn och tittat och allt möjligt ja ja, ja. visst, ja, i alla fall. Ja, men det var ju likadant när Kennedy blev mördad, det var ju också i direktsändning ja. helt otroligt mm. Ja, det var detta om detta en, en, en annan gammal kompis ringde nämligen Anders Olin, han ringde och berättade att han hade han hade han också hamnat hans dåande flickvän ja, faktiskt var hemma i villan Ni hade att stå i på den tiden mm. Mm. Ja, och ja så var det på den tiden ja. Vissa saker glömmer man ju inte bort, bort Nej. man fann sig Nej, det man verkligen, inte, verkligen inte Du, mm. ja, det här mejlet från Marianne Lönnqvist Ja Jag minns väldigt väl vad jag gjorde den här dagen 1963. Jag låg och sov i lägenheten på Holländagatan i Stockholm. Min fast, festman gjorde lumpen och var inte hemma. Och klockan var cirka åtta när jag halvsov, förlåt, halvsovande hörde Arne Torens upprörda röst i radion från grannens lägenhet. Det var lyhört på den tiden. Det höll på och höll på så till slut vaknade jag helt, gick upp och satte på radion och fick höra den helt otroliga nyheten. President Kennedy skjuten i Dallas. Det fanns inte direktkontakt i tv med USA på den tiden men jag satte ändå på den och rätt snart kom bilderna och den film som vi nu har sett i 50 år. Så fort kvällstidningarna kom ut så köpte vi alla dem och alla pratade om det otroliga som hade hänt. För alla oss som var unga då, själv var jag 18 år, var det som om framtidshoppet om en bättre värld släktes, skriver alltså Marianne Lönnquist. Mm -hmm. mm. Så var det med det. Ja. Det är okay. ja. Efter nyheterna här så ska vi lyssna till Sture. Det ska vi definitivt göra, som jag har längtat. Ja, och Sonja har jag inte fått tag på, inte identifierat henne ännu, men det ringer och det plingar på alla linjer där. Så det kan ju vara Sonja ska undersöka det. Sture, du får ge det lite till tilltåls, men din tur kommer alldeles strax. Vi börjar med dig efter nyheterna här som kommer alldeles, alldeles strax. Telefonnumret in i studen är 0200 11 12 13. 1,9 Radio dag oet. Jag tvärd. Let's ride. jag heter definitivt Kim Chenfra. Ja, det gör du definitivt och en som definitivt heter Sonja. Ja, har vi har vi med oss på tråden. God morgon Sonja. morgon, Sonja. Ja, hallå. God morgon Sonja. Alltså, jag måste gå ut på balkongen. De borrade väggarna här. Gör du gör du det? Det är dubbla bredband här då för kvinnätet. Ett liv. ja. liv. Ja, ja. Hur, hur har du haft det i veckan som har varit då? Ja, det har varit ganska lugnt. Och nu Idag kommer min son med tre att ta barnbarnen så nu är det rullig här. Ja, då blir det inte så lugnt. Kommer han från Arvika eller? Nej han bor ju i Nyköping Jag har ju fan av barnbarn där Jaha. Och så har jag gick i Slovenien som jag berättade Just. Men du får jag fråga dig en, en, en sak Ska de bo hos dig då över helgen eller? Ja Så det blir både fred Om du inte komma hit eller så får du inte plats mm. <här> <här> <Just det>. <här> <här> Hur gamla är barnen? Va? Hur gamla är du barnen? Ser Mike är 12 år och Ville är 5 Och Moltas är 7 Vad har du att stå i? Ja, men det är råd med sig, de får ju hjälpa till, men det är kul. Ja, har, har ni något schema sådär som ni ska, ska ni göra grejer, eller? Inget speciellt. De har ju anlagt en liten damm här i Grimsta hållplatsen. Jag bor ju vid skolan. Ja, just det. Sen vid Guldraga har de anlagt en liten damm, det är jättevackert. Ja. Och där är en massa änder och det älskar de att mata. Det passar väl bra att vara pensionär och mata änder. Men är ja. inte de lite stora för det? Ah, inte femåringen. Då. Nej, nej. Det är roligt. Men det du får jag då varandra. fråga, det, det, det, så här års, så, jag vet på medborgarplatsen till exempel, där har man ju spolat istället. Ja, men det är ingen sångband utan det bara, nej, det gör de inte där. Aj. Då får de åka på, då ska de åka skrivskor då får de åka på något som heter Rockstad och det tycker jag ser fult namn för det heter Kvarnsjön och den ligger jättevackert. Mm. Ja, det ser man. Du, har du några husmors tips till oss idag? Ja, ja jag tycker. Det är tråkigt för jag gillar inte att baka kakor, men jag kan ta det. Ja, jag så ja, ja. gärna. Ja, om jag vill ha klumpfri och glansig glasyr till kakor och bröd brukar jag göra, röra ut florsock florsockret i sockerdricka istället för vatten. Jaha. Ja, om man nu har lust med det. Mm. Men du är ja. ja Jag har tråkigt tips. Men du är jätte. jag måste fråga dig en sak. Ja, Sonja, varsågod. Du är ditt SC då, Sonja, det är fantastiskt. Ja, jättet yes, är fantastiskt. Ja, Sonja. Kommer du ihåg det här när jag ringde om det här skinnet på skalet på ägget? Ja, det där tyckte jag var lite komplicerat Hur fan fick man fram skinnet på ägget liksom? Du? Det är jättebra för då ska jag ringa tidningen, jag betalar för tidningen så då ska jag ta frågor om om de bara slänger in tips utan att kolla för då är det jävligt långt. Skulle, ni skulle ni kunna bara förklara för mig eh, ja, alltså, vad man, tipset det, det, det så, om, om av Om man brände sig va ja. då skulle man ta skinnet på ägget Alltså det som är mellan skalet och ägget, ja. hur får man loss det då? Exakt Och hur stora bitar får man loss? Ja, så jag menar, jag, jag håller med dig alltså när man har koktägg och så här då får man loss det. Men så med stod i tidningen att man bara tar skinnet på insidan skadet. Men jag ska ringa till hemmetunnel för att sånt där skit får de inte hålla på med. Det är bra att du är källkritisk. Det tycker jag är riktigt du, bra. Vet du, jag, betal, eh, på... jag betalar ju för tidningen. Jag ja, med ja, med visst, ja visst, visst är det så. Det är klart att det ska vara korrekt allting. Du, ja. en annan sa, vet vad jag fick? Min son Erik. Eh, han är ju kock. Ja. Och han, han, kom hem, han kom hem häromdagen, då hade han med sig äh, äh, bakade ägg. Och då var det vanliga ägg som man la i, i, i, så i skalet alltså, vanliga ägg. Och sen så la man dem i ugnen då. Men man måste ju punktera att dem på något sätt. annars Exploderar de inte? Nej, nej, då la man dem i 61 grader. Jaha. 61 grader. Och sen ska de ligga ja. i en timme. Men varför? Ja. det Blir det annorlunda menar jag? Blir det en annorlunda konsistens eller smak? Nej eller? och sen kan du då öppna ägget och så häller du ut det där. Och så, så är det ungefär som ett porcherat ägg. Jaha, ja. ja, men då förstår jag. Det är svårt det är det. att porchera ägg nämligen. Ja och då kan man göra det så istället då. Mm. Men då gäller det kanske att man har en ugn som är exakt 61 grader. En sån ja. ung har inte jag. Nej, har jag har en sån där som man vevar runt på och gammeldags. Och... Ja, det det. Ja. Mm. Men det var väldigt nu, gott i alla fall. Ja, Sonja. Nu har jag en tragikomik. Vad heter det? Tragikomik, den här historien. Ska jag ta det här? En, tra ja. en tragikomisk historia från Sonja. <laughs> en gammal man sitter på tåget mot jävle. en av hans medpassagerare frågar var ska han resa. Mm. Jag är på väg till en klassfest i Gävle, svarar han. Hur gammal är farbror? 89, Då är det väl inte många kvar av klasskamraterna? Nej, de senaste åren har det bara varit jag. Du tyckte alltid han var lite rolig än Sonja. Va? Du tyckte alltid att han var rolig lite grann ja. ja. Du, vi ska se om Sture kanske kan vara med och rädda upp den här situationen. Ja. Tack så mycket Sonja. Tack så mycket. Nej då. Vi ja, vill här igen. Ja, ja, ja, det är ett jävla borrandet. <laughs> hej då. Hallojar. Ja, hallå, ja. Hallå, Sture. Ja, nu nu har jag kommit igen i alla fall. Ja, nu är bra. Det fredag, nu jämna, är det fredag igen, va härligt. Bra, Sture. Ja, Sture... Jag pratade om förut utan okonstant anledning. Ja, jag vet, jag vet. Jag, jag, jag, jag förstod det. Det hände grejer. Nu ska jag stänga över. Sådär. Du, Sture. Mm. Du fick berätta, vad var det som hände efter förra gången? Jaha, jo, du vet, jag brukar ju köra tre. ja de är rätt för korta i och för sig va men ja, ändå ja. jag tar inte upp någon längre tidigheten men så var det väl en ja jag fick väl en liten lätt reprimand av lyssnade via radion här och så. Ja. hur kändes det, det var många... Sture var det jobbigt nej Nej, det, det vet. Stick man ut takan, så får man räkna med att man kan åka på en smäll. Ha. Ja, ja, så, ja. Är det, så är det. Så är det, vet men, men Sture, nu är det i alla fall. Hur många har du då valt att ta idag? Ja, jag har två korta. Ja, de är korta. Alla tre förresten. Ja, du ja. kör på tre och det känns tryggt i så som vi är vana vid. Ja, det var ja. länge sedan jag körde på sex, timmar Så nu kör jag på tre bara. Vet ja, ja, ja. Tack ja. för ja. det. Okej, tack ja. för upplysning. Ja, jag kan få se mina korta. Okej, okay, varsågod. Det finns inga ärliga människor nu för tiden. Någon har snått när jag tog på Mallorca. Och sen har vi... <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja. Och sen har vi frun långt avgad på som allt som pigan gjorde. Tills sluträttnade denna på alla utskällningar och så. Jag har i alla fall snyggare figuren än frun. Vem har sagt det? Fruns man. Och bättre älskarinnar här här också. Har min man sagt det också? Nej, det har chauffören sagt. Oj, oj, oj. Så det, ja, man vet ju vad de håller på med ja, ja, det, det var ju sånt som man inte håller på med själv och, och sen har jag en, en här hade jag Aha. hur går det för dig Sture? ja jag tappar tråd men ja men Sture vi gör så här att jag, jag, vi tackar så hemskt mycket och önskar dig helt enkelt en väldigt trevlig helg ja, det var, ja, jo, här har jag han. Jag älskar Grekland. Det är ett underbart land. Har du varit där ofta? Aldrig. Men min fru åker dit vår och höst. Där har vi den. <laughs> Så var det. Ja, tack snälla. Tack för det. Hej då, hej då. Ja, det var Sture det. Jag har en liten historia här. Eh, som jag har fått på mejlen. Eh, det är från en kille som heter Kalle Lindgren. Mm -hmm. eh, han brukar skicka. Jag står på hans maillista som det heter. Det kvinnlig list. Då så säger hon så här, älskling har du någonsin sett hur man bäst skrynklar ihop en tjuga? från sin man. Mm. Nej, säger hennes man. Hon genom ett litet sexigt leende knäpper upp de tre översta knapparna långsamt på blusen ända ner till så att säga klyftan eh, som då eh, eh, var skapad av en mjuk silkeslen push-up bh drog ut en skrynklig tjuga. Mm. Hon tog den skrynkliga tjuga, han tog då den skrynkliga 20 ifrån och den låg lite gillande sådär. Du älskling säger hon fortsättningsvis har du någonsin sett hur man bäst skrynklar ihop en femtilapp eh, Nej det har jag inte säger mannen med lite sådär orolig ton eh, Hon gav honom ett sexigt leende till och drog upp sin kjol och med ett förföriska rörelse med sina händer stack hon fingrarna under sina trånga spetsprydda trosor och drog ut en skrynklig femtilapp och han tog den skrynkliga femtilappen Och började andas lite snabbare med viss förväntan. Nu sa han. Har du någonsin sett hur man skrynklar ihop 400 000 kronor? Aldrig i livet sa han. Medan han uppenbarligen blev ännu mer upphetsad och exalterad. Då sa frun. Då kan du gå ut i garaget och titta. <laughs> Det var faktiskt väldigt roligt. <laughs> ja, den var rolig faktiskt. Då var den det. Har vi inte lite roliga klipp som vi kan köra har, här efter jag, pausen? Jag, har, jag, har, jag ska bara ha en liten kort. Ja, sure. den, den här tycker jag var riktigt rolig jag får faktiskt, från samma källa. Det äldre paret sitter i kyrkan och så lyssnar de på prästens predikan. Och så helt plötsligt så... Gustav? Gustav? Ja. Gustav, jag släppte nyss en, en fis fast den var helt ljudlös. Vad ska jag göra? Gustav svarar. Du Hilda, byt batterierna i hörapparaten. Ja, Jag tycker ändå att vi håller en hög nivå jämfört ja, med jag, jämför jag väl det. Du väl eh, Du till där på din sida, staketet. Mm, du, eh, som sagt, vi ska ha en liten paus här. Ja. Telefonnummer är inne i studion i 0211 1213. Vi ska eh, faktiskt lyssna på två klipp här. Eh, lite sådana här outstanding-klipp som vi har sparat. Eh, eh, nämligen härifrån saker som har sagt så hänt i hjärtsvärd. alldeles strax. 1,9. Radio Radio That's right. That's right. That's right. Ja, Jag heter Fylking, ja. Det är nu Fylking Jag heter Kim Kjernfalk ja. Just det, och med oss på tråden har vi en annan ä, Kim, hallå Kim Hallå, hallå Hej Kim, hey. välkommen jag till Hjärt Jag fick bara ringa angående det ägget Ja, jag sitter och söker allt jag kan för, för skinnet på ägget, hur får man loss det? Där är skinnet på ägget Mm eh, det är alltså inte skillnad att man ska göra så här. Utan man ska ta äggvita och lägga på bräntskadan. Jaha, ett... du menar att Sonja eh, har missuppfattat någonting? Eh, antingen har hon missuppfattat eller så har hon skrivit fel i tidningen. Men min mamma har alltid gjort så när vi bränt oss. så det har gått över på ett kick. Mhm. Mm ja, det var väl egentligen bara det va? Ja, men det var väl inte bara bara utan det var väl väldigt viktigt att vi fick reda på det. Att, att om det då blir så att man bränner sig och det inte är för gigantisk brännskada naturligtvis men om det är lite för hemmabruk ja. Just. Sådär, så kan man alltså ta och pensla på äggvita alltså från ett okokt ägg. Ja, men precis. ägg och sen ta med handen och kleta bara jag har faktiskt lyckats få fram hur man får tag på äggskinnet här om man nu vill ha det för det finns de som hävdar att det är bra mot skoskav också man knäcker ägget helt enkelt och i ena toppen eller botten på ägget vilket det nu är så sitter det som en liten skinnhinna som är jättelätt att bara ta loss i ett okokt ägg? Mm. jag tänkte kokt ägg hela tiden men, men om man tittar i knäcker ett ägg och så delar ja, på ja. delarna så i en av delarna så sitter det som en liten hinna som Aha. man då kan liksom försiktigt ta loss och sätta på Mm. Ja, det funkar ju säkert också. Det låter ju rimligt. Ja, ja, det gör, gör det, faktiskt det. Det är som en slags ja. för, förhud. För alltså, jag tänkte, jag tänkte ja. bara på ett ja. kokdägg och den hinnan som ja, är när ja, man tar ja, av. Ja, liksom, ja. Ja, men då har vi löst det då. då har vi ja. flera tips ja. på hur man kan göra. Tack så mycket för det. ja Tack så mycket ja, tack, tack, tack, tack så mycket, Kim. Du Kim förresten, vet, man, vet du hur man vet att det är, det är en, en judisk campingplats? Nej. Att, nej men, de, de har inga förtält. <laughs> kan du ta ett klipp nu istället? Ja. Vad var du skulle bjuda på? Jo, jag skulle bjuda på. Eh, eh, ja, vi, vi börjar väl med den här eftersom du tycker så mycket om den. Om du har fått välja med mig och Mona vad hade du valt då? Mona liv. Ja, tack Gud för det. Fortsätt nu med det du kan göra. Men, det, ja, men jag tycker det är roligt det där med rosen som symbol, du vet. Eh, vaginan, den, den ser ut lite som en ros, sådär, före samlaget. Och efter ja. samlaget har, har du sett en pekig näs som har slickat i sig lite majonnäs? Fan vad äcklig du är ert. Det där var så äckligt så att jag spyr. Ska jag fortsätta då, kan Ja, oh, fy! Du säger ofta att radio handlar om bilder. Den här bilden vill jag inte ha. Du... Det... Vi kan... Vi kan äh. <skratt> Ta med lurarna. <skratt> <skratt> ah, okay. Ja, Kim. Eh, så, eh, så var det. Jag, bara sak, ja. jag. På, jag har bara fråga dig saker. Jag faktiskt tänkt på det här och jag måste ställa frågan. Tror ja. du det rätt ur huvudet bara? En näs som har checkat en näs? Eller har du hört det någonstans förut? Du jag kan tyvärr inte avslöja eh, mina göranden och låtanden För att varje gång jag ser en och så kommer det vara resten av livet. Ja. Så kommer jag tänka på dig. Mm. Du, ja, men det ska jag det är också. en väldigt konstig koppling. Eh, men och, det är någonstans... och jag berättade den här historien för, för eh, Anna Ring eh, som, som är tillsammans mm. med Hazar och en god vän. Som, eh, och och då, de har ju en fransk bulldog. Mm en liten som hon älskar denna lilla franska bulldog och då drog jag den här historien och då så sa jag ju inte Pek, nej, då sa du... fransk bulldog vad tasker du är och då, nej men Hjärt varför sa du så det kunde nog räkna ut varför ja men nu då, hon, tänkte, tänkte, hon, hon och... blev väl ledsen ja hon blev jätteledsen faktiskt <laughs> ja man kanske, ja nej jag ska inte bli grov nej, äh, du ja vi har en äh, lyssnare med oss god okay. morgon ja, men, hallå. Hallå ja. Hallå. Vem där? Det är Raffi här. Tjena Raffi. Tjena jag. hur är det här, Jo tack, det är bra. Fint, det är bra. Kul att höra dig. Uh, jo, jo, jo, jag ville dela med mig en sak. En, det är nästan sensation. Jaha. Alexandra Charles, uh, vet du vem det är? Ja. ja. ja uh, hon var med i debatt igår. Okej. Okay. Och eh, hon sa någonting i början. Hon är ju ordförande i 1,6-miljoners-klubben. Just det. Kvinnor. Just missis. Ja. Vem är det där andra som talar? Kim. Jag, jag, jag heter Kim. Jag sitter ja. som sidekick till Hej, hej. Hej, hej. Jo, Kim och Hjärt. Uh, då sa hon så här. Får jag citera? Det är en mening här. Mm. Uh, hon sa så här. Alexandra Charles sa apropå det här att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser. Att det går för långsamt. Hon måste lagstifta. Hon sa kvinnligt, manligt tänk, förlåt kvinnligt, manligt, tänk är olika, vi är inte stöpta i samma form kvinnor och män varken utanför eller inuti våra hjärnor vi, vi reagerar och fungerar olika mm. så det sa hon så att hon fick medhåll från flera där och det jag ville säga till att vi är inte stöpta i samma form, fungerar olika och då tänkte jag om man då skulle jämföra det här om människor med olika raser utan att gå in på rasbiologi, för det är ju väldigt tabu. Nej, och... ja, den rasbiologiska institutionen grundades i Uppsala 1923 av det socialdemokratiska partiet finns kvar idag eller? Som finns kvar idag ja. Oj okej okay. för jag tänker du vet nazismen så det här när man kategoriserade folk på grund av. Jo uh, men där, där, där är det ju uh. på, på, på, på så sätt att det är ju faktiskt på det viset att man kan använda sig av teknik och man kan använda sig av historia och man kan använda sig av en massa saker. Man kan läsa det på ett visst sätt så kan man använda det för sina egna snöda syften. Så är det ju med allting egentligen. Oh. Fast det är, jag kan säga vår relationsexpert här på, på Radio 1, Eva Russ, hon är också väldigt övertygad om att män och kvinnor är helt olika varandra, både biologiskt och känslomässigt. Ja, men det är de ju. Och det, det håller jag med om. Jag håller med Alexandra Charlton, men jag tänkte om vi byter ut man och kvinna där, att det är den jämförelsen. En ja. köpa i samma fond, det kan vi alla konstatera. Men att hjärnorna fungerar olika. Och så tar vi människor, till exempel vi tar en man ja. och jämför med dig. Att samma ålder uh, ungefär. Tar, uh, det, Ingenting annat har ni gemensamt. Du är vit svensk man och han är säger vi, en uh, svart Somalier, annan religion, ni har olika religion, ni har olika eh, syn på äktenskapet, eh, olika antal fruar, olika antal barn, olika antal lärsförmåga och så vidare. Så, det, olika vi kulturer man... är nog ganska viktigt att få med också. Olika vad? Olika kulturer. Ja, kultur, tradition, religion, mm. allt det här som gör en människa. Mm. Ni skiljer... Åt, då, då kan man väl säga förutom att ni ser olika ut så ha, fungerar era, era hjärnor olika. Ja, nej, ja, alltså, Intressant. Det där är en det är intressant, intressant fråga. Vi är nästan så att vi ska spara den. här hjärtan, ja. på måndag kanske. Det här, kemp, jo, jo, det här, jo. Alla lika, alla olika. Alltså alla är inte lika. Nej till rasism finns en organisation. De brukar ha en reklamkampanj där man röntgar en svart man, människa och en vit. Man ser likadan ut på skelettet, ser likadan ja, ut på röntgen. Men det jag vill säga med det här, jag är lite övertygad efter det här jag hörde från Alexandra Charles. Hon tog det om män och kvinnor att man inte... Är, att, alltså, vi och de är inte lika om vi säger mm. så här, att svenskar och invandrare är inte lika, då, då förstår jag inte varför man försöker tvångs-tvångs- nej, -tvångs ja, ja, men du vänta det, så, finns, det vad som blir är... väldigt komplicerat vi ska aldrig ja, sagt men... avsluta idag men det vad är just... som är intressant med det här vare sig det är så att vi är olika eller lika eller mer eller mindre lika, eller om vi är lika män och kvinnor helt olika vare sig det gäller kroppen eller hjärnan eller skallen eller eh, om vi är svarta eller vita eller vad det är, så är det ju ingenting som säger att vi inte kan leda att Företag för det? Nej, inte det. Det där är affärslivet. Det var bara ett exempel. Mm. Men, om vi tar Men du, vi ska fortsätta den här debatten diskussionen nästa vecka. För ja, var det väl... låter den intressant. Den var väldigt intressant. Ringa in då? Ska... Ja, ja, du får ringa in. Vi får höra oss på måndag igen. Tack så mycket. Tack. Tack. Hej då. Hej. Det var minst sagt en väldigt intressant historia det där tycker jag. Kim, mm. det, vi går mot slutet av denna eh, fantastiska sändning.